Patrick, thanks so much for looking after Courtney. Dorcia, how impressive. How on earth did you get a reservation there? Lucky, I guess. That's a wonderful suit. Don't tell me, don't tell me, let me guess. Mm, Valentino Couture. aha. Uh -huh. hmm. It looks so soft. Your compliment was sufficient, Lewis. Hello, Halberstram. Nice tie. How the hell are you? Alan has mistaken me for this dickhead, Marcus Halberstram. It seems logical because Marcus also works at PNP and in fact does the same exact thing I do. He also has a pension for Valentino's suits and Oliver Peoples' glasses. Marcus and I even go to the same barber, although I have a slightly better haircut. So how's the ransom account going, Marcus? It's, uh, it's alright. Really? That's interesting. It's not, uh, it's not great. Oh, well, you know. So how's Cecilia? She's a great girl. Oh, yeah. I'm very lucky. mm -hmm. Hey, Alan. Congratulations on the Fisher account. Thank you, Baxter. Listen. Paul. Squash. Call me. What Friday? No can do. I got an 8.30 res at Dorcia. Great. Sea urchin ceviche. Dorcia on Friday night? How'd he swing that? I think he's lying. Is a gram? New card. What do you think? woo Very nice. Look at that. Picked them up from the printers yesterday. Good coloring. That's bone. And the lettering is something called Cillian Rail. It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this. That is really nice. Eggshell with Romalian type. What do you think? Nice. Jesus. That is really super. How did a like you get so tasteful? I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card to mine. But wait. You ain't seen nothing yet. Raised lettering. Pale Nimbus. White. Impressive. Very nice. Mm. Let's see Paul Allen's card. Look at that subtle off-white coloring, the tasteful thickness of it, oh my god, it even has a watermark. Something wrong? Patrick? You're sweating. Pillerat avsnitt 58. Vi dräper byråkratgänget med släggor i Minecraft. Nordisk alternativ, så kallade alternativhöger. Vita pillor. Den så kallade alternativhögen. Nordisk alternativhöger. Nordisk alternativhöger. Ja, ursäkta, jag har piller. Om det beror på piller eller om det beror på att... Med mig, Chris och Gustav. Tjena, tjena. Och så det är det bra det här med studia. Vi har... Uh, vi har en byff eller påbörjat för mera dessa ständiga ev inneliggande byråkrater som i princip äh, sätter käppar i hjulet för hela den samlade nationella rörelsen. Och frågan är hur länge vi ska tolerera det till. Jag börjar bli lite trött på det faktiskt, måste ska vi helt ärligt. Eh mm, mm. vad har de gjort nu? Oh. byråkrat-gänget som vi uh. kallar det. De här människorna som sitter på olika allmänna institutioner, lokaler, myndigheter, sånt här Nej. grejer som man behöver för att bara Jag klara släppt in, eller låtit 9000 så kallade ensamkommande stanna. Kört över alla typer av... De har faktiskt kört över de andra byråkraterna så det är en form av konflikt i den djupa, djupa staten, men Mm. Ehm uh, det är det, det är mycket som vi ska uh, gå in på men uh, jag ska ta mitt uh, skällansvar på största allvar. Eh uh, och uh, lyfta fram lite olika saker till att börja med. Ja, uh, allmogen.org. En uh, fantastisk uh, sida, ett fantastiskt initiativ. Eh uh, vi ska se jag kan få upp en uh, liten bild där också. Ja, uh, nu ska vi se där. Eh uh, Och det är ju en svensk frihetlig kulturförening. Och det är liksom viktigt att påpeka just det frihetliga perspektivet. Eh uh, den här satsningen kommer väl ur den libertarianska rörelsen, men snarare än att vara knuten till en typ av amerikansk libertarianism, libertarianism så tar den här så, den, den har sitt ursprung kanske en mer mobärsk eh, tolkning av svenskens vilja till frihet lite mm. åt det darke hållet. Jag jag jag ser ingen ser inget alls ideologiskt i uh, i projekt allmogen ehm uh, aldrig sett egentligen. Ehm um, jag vet att uh, upphovsmannen har har vissa av uh, frihetlig frihetgrundsyn vad jag har förstått. Men utöver det så så är det helt ett renodlat kulturellt projekt i mina ögon men det är fortfarande ett metapolitiskt projekt om jag får förtydliga inte för att upphovsmannen har för intention eller vad vi vet i alla fall för intention att vara metapolitiskt det vill säga att han vill förändra eh människors sätt att tänka utan det sker automatiskt om du gör om du får ett genomslag kulturellt och du eh, har ett inflytande på folks sätt att se sig själva vilka är vi varit samhälle såna saker. Och det är det som såna saker som föregår politisk förändring, men de två sakerna, den kulturella förändringen och den politiska förändringen görs inte av samma personer. Och eh det finns ofta ingen koppling alls mellan de två grupperna så att man kan se ett projekt Allmogen är väl ett av de finare mer etablerade politiska projekten vi har idag utan att själv utge sig för att vara det eller kanske känns kanske känns det vettigt att om det svenskarnas fria och landet är vårt. Jo mm. och det var en en i chatten här Werewolfas som påpekade att det hette faktiskt först projekt Månberga kommer ihåg det för att jag var på en Freedom Fest när jag tror att det här var relativt nytt av vet inte om de lanserar det där men då hette det fortfarande projekt Momberg men tydligen så då blev de då hetsade av eh Wilhelm Mombbergs dödsbo att byta namn. Vilket är eh, vilket mm. jag tycker är lite ja, jag vet inte om man ska underhålla det, men en person som verkar ideellt för att upprätthålla de värderingarna och den syn på svensk-svenskarna som Wilhelm Momberg hade kanske är mer än någon annan idag. Eh den personen ska väl om då eh hota med stämning. Alltså det enda så liksom ser det ser, ser det utifrån så här finns det en typ av så här statligt finansierad eller någon form av officiell eh förening för Wilhelm i Wilhelm Obers minne mycket möjligt. Men eh, som jag ser det så kommer de här organisationerna som är uttryckliga eller de är inte uttryckligen eh exempelvis ja eh Pro Sverige de kommer för else försöka pervertera och eh, revisionera vem Wilhelm Omberg var precis som de försöker göra med Astrid Lindgrens sagafigurer där eh eller People Longström är numera en romsk tjej som lever i Rinkeby enligt en omtolkning av Sveriges radio då, med eh hennes dödsbo goda minne hennes eh, de som förvaltar hennes släkt är så förvaltas Lindgrens arv mm. eh Och det är såklart om man blir uppringd av eh, Sveriges radio och frågar om de får göra så och de säger nej alltså sådär. De sa nej först. De sa nej först fast det längdes sättlingar. Men Det är sant. Ringer de ringer dem igen. Vad säger? Men ni vi tänker ta vinsten och bygga någon typ av eh, skola eller någon typ av liksom institution för unga. Ja. Ah. Ja, du vet Romer i behöver... Bukarest i Rumänien. Och det vill ni väl inte missa de här stackars chevalden. Ah, Okej, okay. det var så konstigt ska att det känns lömäss utpressning på hög nivå. Inte bara det utan det är en typ av ska vi säga nästan så här, mellan raderna du vet att om du inte går du med på det så kommer vi skriva käring. en artikel om dig ja. att du vägrar att uh, låta Pippy ta form som en rånsk flicka ja. och blir så att säga uthängd för allmänheten som en väldigt osympatisk person typ typ där de uh, har gjort här när det inte funkade ah. med att fråga snällt så gav de henne ett eller gav dem ättlingarnas ärbedomen ett de inte kunde se ner till i princip. <laughs> ja, de kunde det är ju... klart men de hade inte den styrkan och rygggraden. Ja, det finns där. ju um, det finns ju ett ett, ett, ett exempel på det här också en person som var med i Så ska det låta vilket jag tror jag aldrig kollat på men stundsamma, det var eller ja, är en av Sveriges bäst populära varité underhållningsshowar mm. och eh, han sa nej till att vara med i ett lokalt upprop mot rasism och blir alltså uppringd av den här, det var ju självklart en tidning då, en svensk tidning som startade uppropet och han blir alltså då konfronterad av de här av den här tidningen och måste förklara varför han inte vill vara med i ett upprop. Och hela mm. tiden de med undertonen att han då på något sätt skulle tycka det motsatta, inte att han bara inte ville ha sitt namn i någon form av politisk manifestation för att han tror på då att hålla sin underhållning bortkopplad från det politiska. Att han hade som princip utan det var det var konfrontation och sen blev det en artikel om att han hade blivit konfronterad och som som hamnade på expressen eller någonting. Så det blev han total skitstorm kring det här. Eh äh, med med undertonerna då att han var någon form av rasist. Så eh mm. äh, ja. Det finns belagt att så sker. Men äh, allmogen ska ni stöda. Jag blev eh äh, stödmedlem här idag faktiskt. Eh äh, 50 kr i månaden kostar äh, 500 kr i året. Jag vet inte om de har några evenemang eller så vidare med skitsamma. Eh äh, Jag är uppmärksam att äh, deras konto på Twitter, han som ligger bakom det heter Daniel Höberg. Ja. Det var så. Ja. Ja, precis. Äh, ja. Ja, och, och han han är väl duktig i sociala medier och han var ju han var ju den som kanske mest ehm eh äh, äh, de bankade DN:s eh lögn artikel DN:s fake news artikel om ehm det här med att eh, det inte skulle ha funnits eh någon grund för att påstå att det fanns ett svenskt folk då efter efter att de hade gjort utgrävningar vissa gravar här. Det ja, var precis en... det här var bara en genomfartsort typ. Det fanns aldrig något eh... här har något rotfast rot allmoge eller vad man ska kalla det. ett folk eh, som faktiskt levde här och hade blodspännare generationer i generationer utan generation. ja. jag vet inte vad de tänkte. Jag hade man hade hittat lite random olika ursprung på folken i de gravhögarna. Ja, det här är bara liksom i Sigtuna var det ja. Eh, folk som folk som bara stappt kommer igenom vissa råkar döp och resan blev begravda. Aldrig funnits något här. Allting är bara ett eh, flöde av eh, människor ifrån alla världens hörn och det eh, såg ska det vara för alltid och alla som säger någonting annat är inte riktiga svenskar du vet det är mm. osvenskt ja blev det blev det var jättekonstigt eh, till slut med de här uh, med de här med de här kartorna som som de försöker att ha det är det, det är väldigt väldigt motsägelsefullt och ja för de vill ju de, de vill allmän tog ett ansvar det så att säga ett folkbildningsansvar ja hon de läser det mm. historiskt och uh, sysslar då med att faktagranska uh, lögnarna och den här lögnen spreds i uh, TT, SVT, aftonbladet, DN, ja, allt som alla alla tidningar som har nationell spridning. Mm. Eh uh, och eh uh, uh, han tog helt enkelt och granskade granskade några av de absolut eh uh, falskaste påståendena och uh, skrev en typ 5000 ords uh, artikel om det och jag har fortsatt med den här satsningen också och det tar ju han har gjort den arbetsinsats motsvarande en en och en halv dag. Så eh uh, han lägger ner väldigt mycket tid, han är bra i sociala medier, han skriver de bra saker, han har ett bra perspektiv, han är, är helt fristående vad gäller ideologi. Han är, beskriver sig själv som frihetlig vilket uh, man borde kunna vara både som vänsterhögeraktör. Nu är frihet mer kopplat som med högern på grund av eh äh, äh, vänstens knots smutsiga historia eh äh, i modern tid. Men äh, stundsamma, han är inte kopplad till oss på något sätt eller någon annan, utan han gör sin grej och han gör det bra. Och det är värt uppmärksamhet och stöd då. Eh så checka in det. Ehm äh, jo, de andra jag tänkte killa för det är en helt ny sida. Äh, den heter eh äh, finsbongsdagliga.org. Och äh, den ser ut så här då eh uh, det är alltså webbadressen finnsbongs dagliga utan ådor såklart.org och det är en uh, nyhetssida verkar det vara, nästa res, uh, mm. den verkar vara mestadels så. Eh uh, den påminner lite om eh uh, uh, den mest bannlysta sidan uh, på hela jorden tror jag, Daily Stormer. Eh uh, lite grann men ja, eh uh, uh, kanske något nedtonat då. Uh, jag tror att ingen kan slå Daily Stormer. Eh men den ska satsa på nyheter om ja allt ifrån monokultur till brott. <går> Inte för att steget är så stort ja, mellan de två men eh globalismen. Det serast ni om globalism och ja. eh, Annie ja, Lööf nu intressant. avslöjar eh, för tredje gången för att ha varit med i ett globalistiskt nätverk som syftat syfta till att eh, utplåna eh, Europas nationer och eh, på sikt eh, förvandla världen till en eh, ska vi säga en äh, intressant DNA-kombination där äh, européer inte längre existerar. Alltså äh, så, sådana saker det kommer inte säkert kan läsa om på ett underhållande och roligt sätt äh, på finsbongsdagliga.org. Så äh, besök den. Varför inte? Och sist men inte minst. Vi har en ehm äh, äh, Jag minns säkert Valhall seriealbumet Vi älskar alla med glädjen när vi var små. Mm. Ett totalt eh äh, eh äh, marxist, feminist, multikulturalistiskt befriat seriealbum som bygger på våra myter, historier och traditioner eh äh, som funkar för alla verkligen. Jag läste den nyligen faktiskt i vuxen ålder och äh, jag hade nog ännu roligare när jag läste den nu men hade när jag var ett litet barn då. Men eh äh, de ska helt enkelt äh, komma med en äh, ett nytt tryck av alla fem seriealbum tror jag. De kommer köra en kickstarterkampanj. Eh äh, man kan skriva upp sig för att få mer information och sen när den väl kickar igång så kan man äh, om man är snabb på knappen så kan man få lite äh, de kallar det för en sån här early bird special då. Så du får det lite billigare plus att du får lite extra grejer i. Men det här är ju perfekt för alla er som har ja barn alltså egentligen det det funkar liksom från ett år uppåt. Eh uh, det här är ju absolut en sån sak ni vill introducera till dem. Eh uh, och det det är någonting man minns att man har hela livet ut och man kommer alltid komma tillbaks till det också. Så jag kommer lägga en länk här i showbeskrivningen. Ni kan hitta den eh uh, i showbeskrivningen på Youtube eller på alltnordern.se. Ska ni klicka in och anmäla intresse och sen så kommer ni få mer information. För kids, för barnens yes. skull. Sen kommer det sitt att läsa sen själv va men det är en annan sak det. Eh uh, det är, det vi fullt förståelse för. Så eh uh, jag har faktiskt fått schilla här då uh, i, i Lugnerov Gustav. Ehm um, mm. och uh, då ska vi prata om nu. Ska vi ja, vi skii. Jag vill alltså jag vill egentligen så vill jag bara typ så att testa alla droppar som jag fått med som jag inte orkar sortera för att se om det är något som är värt att ha. Mm. Jag fick ju massa från Änglagården till exempel. De är ju ganska långa alltså. Fan är det det här? Att inte du kanske kan upp dig. Blir normalt skaffa en flicka, skaffa familj, flytta hemifrån. Ursch. Oh. Ja, klass, det här bra råd får du inte ens av eh, skolkuratorn idag. Eh. <laughs> men eh, nej, vi vi ska väl eh, vi ska väl prata lite om eh, jag vet inte om man kan kalla det för elefanten i rummet, men eh, jag kom in lite på det förra veckan kanske från ett mer uppgivet perspektiv men med en slags eh underliggande ilska om eh, ja men om eh förväntningar eh kontra utfall i det här fallet då eh, naturligtvis eh valet kontra resultatet och sen vad som har fortsatt på den vägen för vi liksom vi är fast vi är rent parlamentariskt fast i en situation där det inte finns eh, alltså skitsamma om det finns ett tydligt regeringsunderlag det finns inte det underlaget vi vill ha och äh, vi har helt enkelt eh äh, vi har ett politiskt momentum fortfarande men vi har inte riktigt eh äh, vi vi ser inte riktigt vägen framåt för att kunna realisera det i den takt vi vill göra och äh, ja kallar det Nej. efter vars vrede då eller precis alltså saken är den att Är du förbannad? Är du förbannad? Alltså är du arg? Ja. Är du ilsken på att saker och ting sköts på ett sätt som av allt framstår att svenskar ättlingar till de som har byggt det här landet som har så att säga brutit denna marken och of haved vunnit det här territoriet. Svenskar brutaliseras och plundras ekonomiskt. Då vet du går in på detaljer. Vill man veta detaljer så kan man läsa fritider, dagligan, allt som händer och nyheter i dag, samlut alla de mer svagott som rapporterar om sånt som som på något sätt filtreras bort ur medströmsmedias nyhetsflöde. Är du förbannad på det? Ja. Bra. Det var ett sund och frisk reaktion uppe förbannat på att ens bröder och systrar och farmödrar och sånt där liksom i en general generell bemärkelse en utsträckt familj eh mer eller mindre mobbas det är inte okej okay. alltså en djup vred tensios utan att vi ens tänker på det liksom av sig självt barn Herr plötsligt så bara slås man av ilska hat. Det drivet att förstöra det är kärnan i vrede, ilska, hat. Drivet till att förstöra det som angriper det som har skärt. Om vi ska känna till att det finns en strukturer som kopplar till eh, det att man har kärt alltså kärlek alltså det att man håller av det att man är fästvid det att man vill ska se fullända så det som man ser som liksom ytterst meningsfullt och värt att kämpa för. När det angrips och eh, kränks och så att säga utsätts för brutalisering och plundring då väcks veden. Det ja, att du kan inte blir arg utan att ha någonting kärt, alltså din egen heder till exempel om du själv är kränks på något sätt då blir arg, du har din egen heder själv. Alla som eh alla män tror jag som har en dotter kan då relatera till eh när hemska föreställningen som kanske ibland dyker upp att tänk om du skulle hända henne då? Tänk om hon skulle på något sätt skändas eller brutaliseras? Eh den oron och den vreden som finns kopplat till den oron. Så att att bli jävligt förbannad och jävligt hatisk när det som man har kärt blir utsatt och skändat är en djupast sett så är det en väldigt frisk och sund reaktion. Alltså du är ett friskt djur. Grattis och fler borde vara som du. Vi är ju suttit här du och Kris och snackat om de här människorna som när deras barn bokstavligen blev utsatta för brutalisering eller när de själva blev utsatta för brutalisering sitter och skriver sentimentala insändare i tidningar om att nej, nej, nej, se inte det här som en typ av handling av en grupp, se inte det här som liksom ett resultat av vad det uppenbarligen är ett resultat av, det vill säga att fientligt inställda folkgrupper, eller i alla fall folkgrupper ur vilka det nödvändigtvis kommer att uppstå en typ av rövarband, en typ av män ur bunden som blir fientligt inställda mot världbefolkningen, har kommit in i landet. Alltså jag har suttit och liksom eh pratat av och som här utrita pillret för några avsnitt sen. Jag kom över, tror jag innan sommaren, ett par gånger så blev blev jag riktigt så förbannad på för de här människorna. Så att om du känner vrede så är ju inte du som den här människan, du är frisk va. Bra. Betyder det här att man ska gå runt och så att säga välträ sig i sitt eh, i sinbrigade och sitt hat och sin eh, bitterhet? Nej. Nej. För att om du gör det om du inte släpper vreden så kommer du inte att vara du kan du kommer inte kunna slå tillbaka för att det kommer leda till att du gör ogenomtänkta handlingar. Vreden är en ganska den den gör sinnet mindre skarpt och mer bara liksom rå energi framåt liksom. Det är en reaktion som kommer ur att du är utsatt för ett omedelbart hot som du ska slå tillbaks mot omedelbart ifrån djurvärlden typ. Men vi lever vi har liksom inte bara en miljö där saker och ting sker omedelbart utan vi har vårt vår värld. Vi är liksom slever lite utanför oss själva så att vi kan ta i ett sorts blickfång och se våran värld och det sammanhang med den berättelse som vi har. Och det gör att vi inte kan slå ut direkt utan vi måste slå ut tillsammans och organiserat för att fullända det här drivet att förstöra det som förstör det som vi har kärt. Okej, okay. då är det vissa grejer man måste tänka på när man kommer till när man när man delar med den här vröden. Första grejen det är att du som människa du har eh ett vad ska man säga ett cool ett observera observera jaget observera egot. Eh det är en väldigt viktig aspekt av att vara människa. I ett ord för det är odr, odr. Eh ett fornsvenskt ord. Och lite svårt att liksom att lyssna på det ordet och helt begripa meningen, men tänkte ändå slänga in det ordet för att vissa hos vissa ringer det slår dig annorlunda. Men Och det skulle kunna översättas också till extasis som betyder att stå utanför sig själv. Det vill säga att du har du är lite på något sätt frånkopplad och bakom det som händer dig känslomässigt och kognitivt. Och du kan välja att stämma in på vissa frekvenser av inre känslotoner och eh jag berättelser, kognitiva berättelser, saker och ting som tänker sig, alltså världar som som fäller ut sig och du går in i och drömmer. Och tänk, betänk att jagvreden är en rättfärdigad och sund reaktion, men för att vreden ska kunna nå sitt mål, vilket är ett sunt mål att försvara det som du har kärt, så måste du koppla dig bort ifrån vreden och var kreativ. Eftersom du själv kan inte försvara det du har kärt ifrån den här massiva apparaten egentligen som det är, som använder individer och olika folkgrupper och whatever för att så att säga förstöra. Och du måste hitta ditt vi, alltså ditt eh din grupp, din ingrupp. Och du måste vara kreativ och du måste hitta andra människor som är kreativa och eh, lekfulla och så att säga skapande för att du måste skapa strukturer i vilka folk kan växa som människor och bli starkare, livsdugligare och mer livsbejakande och faktiskt kunna avslappnat, leende men fortfarande fanatiskt slå tillbaka mot det som hotar, som har skadat det är det de har kört. Och de själva. Så tänk på det. Att när ilska kommer så måste man ta ett steg tillbaka och tänka, ja, den här ilskan den är där. Jag har varit där. Det räcker. Den har, den, den har liksom ärrat mig för livet och omvänt min riktning i livet till ett mål. Alltså, den har... Den har tagit mig ut ur sig självt och omriktat min vilja. Och på ett sätt har den gjort mig, gett mig en stor gåva för att det är fan på tiden att man börjar vakna upp och nyktra till. Det skulle skett för typ 300 år sedan, kurva. Att folk började att tänka någonting är fel, jag måste på något sätt lägga om min riktning helt. Jag det ska jag tala om läskigt. en sak för er. Det är dags att nyfstra till nu. <laughs> Exakt. Det är lite dropp som svar. Det är lite läskigt, men när du gör det så kan du inte gå runt och vara vred och oskarp i sinnet utan du måste attrahera personer som är som du. Som som är liksom har styrka och en kraft. Och de personerna som du måste attrahera framförallt personer som kan lära dig någonting men även personer som du kan lära någonting så att man får de här kopplingarna som du är nod i ett stort stort nätverk och du måste få de här kopplingarna av information och eh, medvetande helt enkelt och känslan av att man inte är ensam att börja sända igen att börja blinka till och de kan inte blinka till i den här liksom råa de kan inte sända sin frekvens sina frekvenser i den här ä, mörka ganska bas energi utan det måste vara en mer avslappnad och kreativ energi för att det ärret som du har fått som har gjort dig vred ska kunna läkas och eh, helt enkelt få upp upprättelse och ja, ja helt enkelt du ska få fullfullända din livsprocess helt enkelt så som är att svara på ditt kallat att svara att, att försvara det som är kärt och liksom utveckla lite nästan det då. Och genom genom det här på något sätt skapa din grupp. De du så att säga kan totalt lita på och och så vidare. Och efter ett tag när man gör det, jag känner i alla fall att min vrede jag jag känner mig sällan arg. Jag kan unna mig själv ibland att gå in i såna här små små vredesrants, men jag gör det väldigt kontrollerat och jag ja, jag gör jag måste faktiskt underhålla mig själv typ och möligen andra som lyssnar. Men jag vet ändå, jag tror jag tycker jag att jag har eh, lyckats ganska bra med att koppla bort just den energin av hat och ilska för att jag känner inte att den är användbar helt enkelt. Så frågar jag själv, på vilket sätt är ilska användbart? Alltså den råa energin av ilska. Räcker inte att du kommer ihåg, ja, just det. Jag ska göra den här grejen. Och sen utvecklar en sorts kreativ, mer glädjefull känsla för att skapa den grejen som ilskan behöver för att nå sitt mål. Och helt gå upp i den grejen. Du kommer aldrig glömma att du har varit arg. Och skulle du glömma det så skulle du drabbas igen av saker som kommer göra dig arg. Så du behöver inte oroa dig för att ilskan ska försvinna. Nej, nej, nej. Den kommer komma tillbaka och den kommer komma... Hårdare eftersom saker och ting Kommer bli värre Det är ungefär min tagning på det liksom, Hur användbart är det Att gå runt att vara arg För att Nå ilskans mål Som är ett friskt Och sunt mål, nämligen att försvara Det man håller kärt Så Sammanfattat att, uh, Man ska inte gå runt och tänka Jag vill höra din på det här Krist Kristoffor. Nej, vad jag gör, jag, jag går runt Jag går runt och tänker Bara fyra mer år nu För att vi kan rädda vår nation <laughs> mm. Vi måste rösta på, på guillotinen <laughs> det är, Ja, men jag håller hoppet uppe För uh, uh, Min filosofi är att uh, Nästa gången måste vi klara det grabbar Inte sant, eller hur? Uh, vad var det varje stå? Svält Starve the beast Let's find out eh uh, ju uh, min min rädsla är faktiskt kanske inte ens så mycket att vara arg hela tiden. Jag tror att um, på ett sätt så har vi haft alldeles för kul för att vara arga. 100 år eller ett och ett halvt år som vi har kört ändå. Min uh, min uh, det här är väl individuellt att uh, ilska ganska uh, nästan upphöra, uppgå i någon form av eller övergå i någon form av uppgivenhet och, och uh, en, en allmän tr trötthet. Det det var jag mestadels känt under apati äh, precis. Det är den här liksom den har folk på energi. Den är fallet för jag. Tillbär. Särskilt för personer som tänker och reflekterar över sitt agerande som jag vet att du och jag och självklart alla som lyssnar på VP gör att vi inte agerar överhirlat. För oss så blir ju äh, det här liksom grubblandet eh äh, och eh, kanske slutsatsen också i, i hur vi då försöker att flytta berg med viss framgång. Vi siktade mot stjärnorna, eh vi hamnar knappt över staketet. Skit samma. Eh men <laughs> det, det är det som orar mig Gustav. Mer än en själva ilskan för att jag tror nästan ibland att jag för min del skulle önska att jag kände lite mer. Men det är så här, alltså du och jag har på något sätt ställt in oss på 5 PT skiten kommer att kollapsa omkring oss. Eh uh, och vi är ju lite så där uh, rätta mig med men fel men vi är båda lite av uh, Axel accelerationister. Det vill säga att vi ser helst mm. att det går snabbt oavsett vad det är. Blir sitter liksom inte att vicka på tanden, vi vill ta tången och rycka ut den om det ska vara så. Och nu ser Arr. vi liksom ett scenario där absolut ingenting händer. Och det är ju inte mig argt så mycket som att det gör mig uppgiven eh uh, och jag kände det som jag sa förra gången att va, vet vi vad vi gör? Ehm uh, vet vi vad lösningen på situationer? Jag skulle säga nej. Ehm uh, och eh uh, uh, det leder mig bara fram till slutsatsen att om vi kan rädda oss själva och de som ligger närmast oss och sen inspirera andra att göra samma sak så har vi eh uh, nåt en bit på vägen. Jag är idag osäker på ens vad värdet är att försöka nå ut i en bredare debatt. Alltså herregud, vi har ju haft världens framgång här med vårt lilla projekt. Det är liksom antalet artiklar kan räknas i hundrattals, vi har haft konferenser, vi uppdrag granskningen någon här vecka innan valet. Varför frågar sig eh och liksom om fortsätter skriva det var en elva kärring i dag som skrev i UNT av alla tidskrifter eh uh, de har skrivit att alt right rörelsen har stått för hundratals mord i USA ehm uh, och massa andra felaktigheter så så det finns ju liksom ett ett behov av att utmåla oss som satan själv men eh uh, jag jag tror jag övertygar dem att uh, det som har hänt den senaste månaden med valresultatet eh uh, och eh uh, med, med det liksom efterspel som skett det är att de är på attack mode det var de med. På gud, de är på attack mode. Och uh, nu när uh, det inte blev den framgången, det blev eh uh, så känner de att de har en möjlighet att nu liksom i sista stund och slå tillbaks mot det som har blivit någon form av fo folklig protest och resning mot allåt. De är på attack mode, alltså tar nu. Alltså det är det är exakt vad de gör. Alltså nu nu nu nu vill de nu vill de, nu vill de gå till attack. Nu känner de att de har befogenheten att göra det eh uh, byråkratgänget är mm. liksom fullständigt jävla galna just nu. Eh uh, och alltså de, de de vet ju att om inte de står tillbaks nu. Nu när de har momentum så så kan det gå så pass illa som de tycker att det är gott exempelvis i USA och i andra europeiska länder i Italien eh uh, vad har vi mer eh uh, men i mean, Danmark, Norge fört en noglunda ansvarsfull politik eh uh, och liksom tar ändå sina väljares oro på allvar. Eh uh, och här i Sverige så gör man allt för att isolera SD, de frångår all praxis, talmanspraxis att SD ska ha eh uh, annorlunda viset talman för att de är tredje största parti. Skit i det. Eh uh, fördelning av ordförandeplatser i utskotten. Nej, uh, vi ifrågasätter praxis igen total isolerreg mm. vad gäller regeringsställning och så vidare. Alltså det här är liksom det här är motattack. Det är ju med arg. Jag tror att det är bra att vara arg nu när vi ser vad som händer. Den totala mobiliseringen av byråkratgänget. Mm. Alltså de försöker bryta ner nu den eh uh, den organisation som uppstått, de här små liksom samhällheterna som går ihop och och försöker anordna saker. Eh uh, ta några alternativ av bokmässan. Alltså jag är inget fan av organisatörerna bakom den, särskilt lite Gunnarsson. Eh uh, han är en uh, uppmärksamhetstörstande misslyckad egenutgivare författare som ska anordna en uh, bokmässa när han aldrig fått en egen bok utgiven och han har fått den mm. han fått det på typ sin polaras förlag. Eh uh, skit samma liksom. Eh uh, de anser sig ha full rätt och inte bara kasta ut eh, jag vet inte om du minns det här debaclet förra året Nya Tider var där på bokmässan och, och hon vdn fick så mycket skit som hon var tvungen att avgå och sen kastade de ut dem och sa att de aldrig är välkomna tillbaka så det är såhär, mm. okej okay, vi får inte vara med på er mässa vi förstår budskapet då anordnar vi vår egen mässa Men mycket nej. gratis reklam för Nya Tider tänker jag, väldigt mycket omskrivna <laughs> under några veckor mm. eller till och med månader där, där den här debacle gick av stapeln. Jo, att, jag menar så... om de ville så ska skada nya tider eller så vad ska vi säga hålla nya tider är fördolda som vi skyllde som ju ganska markant eller om de bara hade liksom nya tider här. Eh uh, låt dem vara. Vi säger ingenting om det vi håller inte på att bli upprörda. Eh uh, ja, det hade inte nya tider vart lika stora som det med då. Men så det det det är Så klart. Det är det är helt bisarrt då att Okej, okay, jag förstår. Vi lever i ett fritt samhälle. Eh, du får tycka vad du vill så länge du inte gör dig just det här samhället. Okej. Okay. Bra. Kan vi få göra någonting eget i fred? Nej. Inte det heller. Aha, okej. Okay, så vi får inte vara med på era konferenser. Vi får inte ens anordna vår egen konferens. Vi får inte ens hyra en jävla lokal. Som är statligt finansierad dessutom. Eller kommunalt finansierad istället. Kommer det inte ha något roligt i det här jävla huset? Jag sitter här med en klump i magen just nu. Jag kan ju avslöja att vi också blev nekade i en lokal då. Jag, jag, jag, jag har faktiskt inte tid och energi och lust att gå ut och beklaga mig över hur hemskt behandlad jag blir. För att om vi hade blivit bra behandlade så hade det motbevisat vad vi säger. Men... Absolut. Eh och tydligen då här i Stockholm stad så har de en eh, ny gummiparagraf i budgeten då, den kommunala budgeten som säger att om du inte tror på våra avanföreställningar, om du inte tror på alla människors lika värde, om du inte tror på radikal jämlikhet och jämställdhet, om du inte tror på eh det nuvarande styreskicket, då får du som skattebetalare inte ta del av vår service. Mm där ser vi kommer göra det svåra om du Lomar, inte dansar så. efter globalismens pipa då är du inte välkommen i det hus som dina förmödrar och förfäder har. Byggt ja, om du inte med i Anne Lövs eh äh, globala sekt den trilaterala kommissionen <skratt> grundad av typ eh äh, Rockefeller och eh äh, vad heter amerikansk amerikanska utrikesministern som äh, satte ni liksom. Om du inte är ute med i en, i en sån typ av samhällhet mm. och istället sitter och eh äh, typ postar memer på en Facebook bok eh äh, ja, då gör du dig skyldig till någon form av inhemsk valpåverkan, vilket är strängt olagligt och du kommer förföljas av myndigheter. Men om du sitter öppet och diskuterar eller om du sitter bakom stängda dörrar då i olika typer av äh, globalistiska sekter, typ Bilderberggruppen och den här tri trilaterala kommissionen och diskutera vad som händer om du blir statsminister på vilket sätt du kan påverka Sverige i den riktningen det här globala sektern vill. Ja. Det är bra, nu sitter vi och gör våra lustnära argar hoppningsvis. Bra. Bra. Och det det grannen lyssnaren måste tänka gå inte gå inte in i den här ilskan utan låt den bara vara där och försök att behålla huvudet kallt och skärna det som kommer upp för dig. Det som dyker upp för dig i termer av uh, möjligheter, nya sätt att eh uh, nya grejer du kan göra nu så att du kan agera utpå och försöka se om det är någon typ av socialt sätt du kan agera utpå det vill säga sätt du kan hitta personer som du kan uh, mm mer eller mindre utvecklas uh, tillsammans med och uh, bli en bli faktiskt en en pjäs i det här, här spelet som jag tror lite sker uh, sker på något sätt uh, lite över oss och så där att det Chaco, non tigna i, i berggrunden här liksom vill att vi ska vara de som ja, har det här landet och någonting i den liksom i pulsen som kommer från historien och det som sitter i blodet och allt det där. Chaco liksom lyssna på den. Försök att se vad den liksom kastar upp för möjligheter till dig och gå inte in för mycket i den här omedelbara ilskan och drivet att förstöra utan se se håll lite bakom skärna lite håll huvudet kallt men gör någonting bara ge ut på något sätt oavsett vad det är om det är en liten grej som bara mm, gå på någon träff eller slänger iväg något mail till någon du på något sätt vill ha kontakt med gör det börja litet Okej okay. så nu gör vi folk nu gör vi folk ännu mer arga bak tillbaks till jobbet till våra influer så ja Eh uh, jag tyckte det kom bra in med med hela eftervalsvredespostningen och ilska men uh, mm det som paralyserade dig det som gör att du inte kan vara en aktör och agera det måste du naturligtvis balansera ut eh uh, intressant får Google sluta fungera nu för mm vilket sammanträffande ja eller hur? Jag måste sitta och posta om globala konspirationer så slutar Google docka funka. Mm. Vad kan ha hänt? Ehm um. Jo, så jag tror mm. att det det är det man måste balansera helt enkelt. Här känner du dig uppgiven, gör saker som ja, får dig att bli lite argare och så ledas lite mer aktiv. Är du bara arg och depalyserad i sitt sätt att tänka och agera på så Eh uh, jag har ju läst mycket och och jag lyssnar faktiskt på en uh, en ljudbok då det är eh uh, David Lynch egen biografi då som han skrivit tillsammans med en annan författare och det är ganska speciellt upplägg för att först skriver hon ett avsnitt om en en del i hans liv och sen så kommenterar han det hon har skrivit och ger sin version av det. Eh uh, den funkar otroligt bra som ljudbok för det är David Lynch och författaren innan då som läser in det. Man har beskrivit exempelvis transandal meditation som sättet för honom att hitta den här balansen i sitt liv. Eh, uh, jag vet ju att du sysslar med det, Gustav. Jag doksar ingenting om jag säger det. Ja, nej inte just en typen av teknik då, men absolut det är väl ja. uh, det är typ samma kärna i de flesta såna här. Mm. Det är intressant. Ska ska få sinnet att frigöra sig självt ifrån ifrån mm. oss sägelte du ett uh, impulser och sånt som kommer ifrån kroppen. Mm. Jo, och jag tror att många personer behöver någon sån typ av knutpunkt, någonting man hela tiden kan återvända till för att hitta den där balansen. Någonting där, som funkar måste det vara, måste vi ha. Ja, vi ha. exakt. Som uh, du kan hela tiden som du säger komma tillbaka till, komma hem till. Mm var nö. Kolla på ja. muslimerna, de har sin bön. Det är liksom inga det är inte mycket för världen, du vet. De bugar på en matta riktade mot en speciell riktning. Men gör man det dagligen alltså flera gånger om dagen och gör man det ofta i grupper ibland väldigt stora grupper alltså uppåt mot en 500 pers kan säkert vara på vissa ställen i Sverige. Då blir det en ganska stark eh, effekt som är svår att beskriva för den som aldrig upplevt något liknande. Eh och eh, mm. det så har den sort komma hemmeffekt eller så har den typ av eh, starka ingruppsförstärkande effekt mm. och någonts borde sviderna skaffa sig. I alla fall eh, de som strävar som så träjar ju anspråk på vå en typ av varhetsfrukrati för för Sverige en typ av ledare i det här nya fasen då som som landet går in i. Alltså tyvärr det, jag är med det och det återstår att se men det hur det kommer att bli. Jag tror att om, om man verkligen då ska borra lite djupt på eh när det kommer till eh, SF, det vill säga svensk frågan så måste man erkänna att det finns någon form av eh andligt eh åtminstone jag ska inte säga själsligt men jag ska säga andligt ett ett ett fall ett en kollaps helt enkelt ehm som eh möjligen påverkat liksom hur vi ja själsligt förhåller oss till varandra men även till omvärlden då och eh, det står nog i vägen för allt andra som vi måste åstadkomma som en grupp och det här är naturligtvis en del av ett västerland då som eh eh uh, in i en av sina mörkare perioder. Eh uh, mm. just nu men svensken har just uh, svensken särskil alltså svensken särskil sig från detta. Du kan se det liksom på olika studier med eh uh, värderings eh uh, studier då World Values Survey så att den svenske liksom är uppe i ena hörnet och <laughs> har alltså kontinenten har i alla fall en sammanhållen historia i det sammanhanget. Och Sverige befinner sig all, all liksom längst bort från allt och alla och eh, jag tror också ganska långt bort ifrån sig själv. Eh och det där mm. är ju en utmaning som eh, alltså för jag ser inte helt ärligt hur ett folk som det svenska folket ska kunna hitta sig själva om man inte på något sätt eh, omvärderar allra grundläggande världen och uh, skapa någonting helt revolutionerande nytt. Jag tror i det fallet tror jag på en revolution. Snappt, överväldigande, kompromisslöst. Alltså inte en en en NMR-revolution då eh uh, säpo utan en andlig revolution. Ja precis, en Alltså vi behöver typ en så här våg dibb. Vi behöver en, en polar traders. Mm. det sveper över 1000 värdar och upphöjs nästan till halv till gud och, och ja. Alltså vi behöver en stäktledare. Ja. ja, det behöver vi. Och jag precis och vi behöver hitta vårat vi. Det är, det jag vill jag vill göra en liten posting bara på etymologin för ja, roten vi. Ja. Eh, den har det är samma rot som för latinets victimas som betyder offerdjur. Viktigast. Och ja, viktigast. Och det är också samma rot som i sanskrit vinakti som betyder att sila eller solla, du vet att man sila bort saker eller solla bort saker. Ehm um, och eh uh, det det säger det säger en del. Jag tycker att det säger följande att eh, offra djur. Vad vad är det att offra ett ett djur alltså det är, det är en symbolhandling som vi inte gör speciellt mycket idag men symbolhandlingen syftar främst till att eh, man ska offra en en den liksom livskraften man har den här djuriska livsimpulsen till någonting som är högre alltså till en en högre makt helt enkelt så att man blir en byggsten i den här högre maktens projekt eller den pjäs i den här högre maktens spel emot andra mökter typ. Och det är ju att transcendera alltså i noll mening att man går upp i en eh man tar man har man man man tror på den här högre maktens projekt. Och den här högre makten på något sätt om det är på riktigt om det inte bara är att man har en materiella så att säga riten och offrar någonting och så där men om man verkligen tror har den som en sorts gestaltning av någonting som faktiskt sker i normen så är det att du ser någonting ett projekt som du vet dina vanliga små projekt de har det som objekt som du så att säga kontrollerar du tänker att jag ska göra projektet för att jag ska göra den här grejen jag kontrollerar jag har målet i mitt och liksom vägen dit min jag kommit på den jag har i alla fall om jag inte har kommit på den så har jag liksom valt att uh, äga egna med den eller appropriera den va men det finns alltid något projekt som är källa för oändlig fascination och outtömligt intresse och när du går in i det projektet så kommer det projekt att att göra dig till objekt istället för subjekt förstår du Alla andra projekt som du har, de så här preliminära projekt, preliminära angelägenheter där är du är subjekt och de projekten är ditt objekt, alltså det du jobbar med. Men i ditt yttersta angelägna och absoluta meningsfulla projekt där kan du aldrig behålla din status som subjekt utan du går upp och blir ett objektivt i det här mm. projektet. Och det är just det som svensarna behöver eh svenskarna, svensarna vad man vill kalla det alltså det spelar ingen roll jag tror att man kanske ska kallas för någonting nytt att eh, Sverige Sveriges död svitsjots födsel kanske någonting sånt va och återfödsel faktiskt för att eh, svitsjots död svitsjots födsel var en grej som hände förut och man kanske vill invertera den processen inte vet jag dropp på men saken är den att du behöver jag tror att du behöver hitta den här grejen och den här grejen den finns där det är det jag menar den finns där hos alla som ställer sig frågan om vad är med vi vad är ytterst viktigt för mig vad har jag på något sätt vart är ljuset i vilken riktning eh ljuset för ja min fulländning och min fulländning Jag man liksom bör fundera på det så måste det alltid ske i, i genom någon fulländning av någonting som är större än en själv och mer liksom ja jag vet inte nog själv för att du själv eller din kropp liksom när din kropp dör så har du så har du inget att visa alltså du det det du är bara din kropp din, din så att säga sinnesapparat och eh, jag tror tror det är det vi behöver rent revolutionärt mm. Och, jag, jag tror det alltså därifrån, vi har organiserat någon typ av politiskt alternativ. Alltså 1900-talet har varit ett underkännande av alla politiska ideologier som i form av eh, organisatör för samhället. Liberalismen, kommunismen, fascismen, ehm nationalismen. Och misslyckats. Det de har missat konservatism. De har misslyckats Notvälja, de har misslyckats. Eh, uh, ur ett sätt då kan man ju säga att liberalismen och eventuellt kommunismen i viss mån har uh, har varit de mest framgångsrika i i i den meningen att de har eh uh, fått ett inflytande över folk. Liberalismen är verkligen alltså där ett gift, det är en dråg. Liberalismen lovar dig en evigt ett evigt tillfredsställande av dina lägsta instinkter utan att du aldrig behöver uppoffra någonting förutom din frihet och din person då. Eh, det är en drog helt enkelt. Det är en drog som du matas med konstant. Ehm mm. och det det är en det den den appellerar till vår instinkt om att välja den enklaste vägen. Låt oss vara ärliga, alltså vetenskapens främsta syfte har ju hela tiden på många sätt varit att underlätta i vår vardag. Allt ifrån bilen till antibiotika har ju varit ett sätt för oss att helt enkelt inte behöva anstränga oss lika mycket för att råsta uh, komma vad vi nu har som syfte är uh, om det är att bilda familj om det är att skaffa föda och och mm. ja leva ett hälsosamt det... livord. Liberalismen vädjar till våran instinkt att bevara de sinnliga njutningar och rus som vi lever i att vi hela tiden är drögade av liksom så här kött, alkohol och socker typ utan att ens känna av det och att när man tar bort det här liksom om det skulle ju du vet ta bort under en period så skulle folk bli väldigt så här abstinenta samtidigt som det värdet instinkten att bevara sin status i ett relativt regit och fast sammanhang och instinkten att att så att säga lossa så att man har en mening med den livsprocess. Eh fast de här liksom små projekten som man kastar upp vad det nu är att renovera den grejen ha den hobbin är bara på något sätt projekt som du använder för att förtränga känslan Flug. av att du inte har någon yttersta mening flugmannen. Men när du ja flugmannen precis den väd det blöss med vädjer till flugmannen det är essensen i det. Och men när du så att säga svarar på ditt kall det för kall då som kommer ifrån det vi säger är en uh, spirituell eller andlig revolution så kommer så är det oundvikligt att vi överväldigas av att svara på det kallet. Och i det överväldigandet så kommer vi att faktiskt dö alltså egodöden flugmansdöden vi kommer dö flugmansdöden och vi kommer födas på nytt i nya impulser och med nya intentioner och nya nya sätt att sätta ihop sin person helt enkelt nya på något sätt grundinstinkter för varför man gör saker och det här är väl ett överväldigande därför drar sig folk in i det längsta från att äh, att ägna sig sitt kall att ta upp det som faktiskt är ens egna i en mer evig och äh, yttersta bemärkelse så att de lever kvar i flygmannalivet för att det är äh, det, det lockar med sin äh, bekvämlighet av förutsägbarhet och kontroll att man är subjektet det okränkbara subjektet som aldrig kan bli ett objekt för någonting annat. Men jag tror att eh, när fåna folk behöver för jävligt obekvämt så kommer fler och fler svara på sitt kall och komma ut, agera ut och på något sätt vänta på att bli upptagna i en typ av gemenskap i ett vi. Ett vi. Det känns det så. Alla vi sitter nacktid. liksom alltså, väntar som, på såna silat bort dem som, så att säga, man har silat silat bort dem som inte har samma karta eller åtminstone liknande riktning och eh, som har offrat sig själva i någon mening till ja den högre den högre svitjoediska impulsen eller vad man vill kalla det för det som är grunden för själva viet. För nu är det nu är det ingenting som är grunden bokstavligen alltså det är bara tomhet liberalismen det finns inget det finns inget där. Det finns inget där, där därför så så eh, känner folk inte ens att det är värt att försvara istället så är man ängslig och dugde singalera nervöst att eh, det är klart vi måste hjälpa de som är på flykt herregud snälla de är synd om dem för att annars så blir man uttänkt som en eh, jag vet inte vad i någon tidning va? och då eh, förlorar man ju det här ruset och det här liksom sinnliga ruset av status <går> eller någonting som eh, som man man har smetts av andra hands Och ja, okej, alltså andra hans belöning för att man är en duktig flygman. Ja, och uh, det där är ju också en extrem projicering för att uh, visst, du kan ju tala om folk som flyr från någonting att de är flyktingar på flykt. Men uh, faktum är att många av dem har ett ganska klart skifte vad de vill med sitt liv i alla fall. Bilda familj, ta hand om sin stam, bygga sin moské, eh uh, sprida ut sitt folk. Jag kan inte se att de är på flykt från sig själva i alla fall till skillnad från oss som flyr från ansvar, barn, familj, gemenskap, religion. Eh uh, där har vi där har de uh, både en och två fördelar gentemot oss. Woo. Eh mm. uh, jag tror att det är perfekt uh, tillfälle att ta en paus här och uh, jag tror att musiken kan uh, fortsätta vår diskussion på sätt och vis. Mm. Ehm. Um, det här Kolla med Ja, eh uh, uh, låt oss låt oss helt enkelt sätta på den och så får den tala eh uh, för oss lite grann uh, vi tillbaks som typ ett tag. snor på vita piller. Såg du eh, så det? Eh, såg du video? Ja, absolut. Lama Brave. Vad tyckte du? De gjorde eh ja, jag tyckte de, de gjorde såna mandalas som det heter symboler för självet typ. Röd färg hos på mandalas. Jag Jag tror att de är symboler för självet, alltså den själsliga strukturen av så att säga ingraverade um instinkter och satta alltså personlighetsroller uh, kan man säga då ordnade i en sån här en cirkel med mönster och grejer och uh, självet skiljer sig när det från jaget skulle man kunna säga i den här teorin om mandala då är att jaget antar en liten liten pixel av <går> mandalat som helhet och uh, det är därför det är så viktigt för jaget att ibland dö ibland liksom bara så ta släppa sig själv och sinnet och medvetandet eller var livet får gå upp i självet som helhet för att få ett eh, större perspektiv på saker och ting och inse framförallt att det är det som är källan för livet och inte jaget som är en sorts konstruktion bara att man men en väldigt tillfällighet i förhållande till den psykiska strukturen som är mer mer beständig. Mm, och de gör de här grejerna med sandkorn va? små sandkorn i olika färger ja de hämtar det, det, det och sen så intrykat. de färgar det själva det finns, det finns ja. med i början de hämtar det och sen så färgar de det och sen så gör de ja. upp linjer då och då använder de sig av den här tråden som de badar i någon form av färg eller någonting och så nyddar den snabbt marken mm. och så bildas ett mönster och sen så ja. så det är det är en mm. process det är liksom ingenting man gör många, på en fikarast man ser så. Det är väldigt många saltkorn och det är väldigt intrikata detaljer. Ja. Det tar lång tid och det går åt väldigt mycket energi att göra det. Och sen när de är klara med det då får det ligga där alltså inte länge i alla fall. Jag vet inte hur länge men sen tar de bara sopor bort det och bör på nytt typ. Eh för att eh att man ska säga få in där absolut sanningen att allting är förgängligt. Ingenting är fast. Det finns inga fasta. Ingenting skapat är fast utan det kommer upp det kommer att försvinna. Saker ting uppstår och försvinner det är liksom all det som gäller för allting för att man ska släppa begäret kanske till det som man klänger sig fast vid som är väldigt begränsat och eh, gör att man går miste om att leva livet fullt ut typ. i eh uh, i den den liksom med den bakgrunden kan man ju ställa sig frågan varför är det ens värt att göra någonting överhuvudtaget nu när allting är förgängligt och ytterst sett meningslöst. Ja, först själva dynamiken, alltså själva liksom impulsen eller motivationen till varför man gjorde det, den är inte förgänglig. Utan den kan vara eh uh, ifrån själva källan för allting som är och livet oss där och eh, gud i någon mening alltså eller gudarna det som upprätthåller gudarna vård gudarna och så att säga om man går upp och blir vad ska man säga alltså lever ett liv i linje med mer mer där som är vet så blir man själv i någon mening en en del av det är väl ut och det är väl typ typ den grej som de försöker att uh, att uh, förmedla. Mm. Okej okay, bra. Då får i vi Ja läget så är det nej ut som, uh, <laughs> som är, det det det är väl liksom den är väl en puls det är någonting som uh, i alla fall en andra handseffekt av att man bang, är mer Alltså uh, Dolly Lama var ju vaken på monokulturfrågan ganska länge och kan insåg ju mm. att uh, eh uh, i det här fallet uh, har kinesernas infiltration och invadering av Tibet skapade inte ett ett monokulturellt samhälle det uh, skapade en eh uh, uh, en majoritetshan kinesisk kultur som på sikt utplånar den tibetanska kulturen och naturligtvis uh, han får ju ändå sägas var intellektuellt helig så tyckte han att uh, samma princip skulle gälla för Tibet som för Europa. Vi säger att Tibetar till för tibetanerna, tibetanerna ska vara i majoritetskultur, det är ett folk som kommer som har kopplat till ja, den jorden de brukar eller bergen. Och kan mm. tyckte att samma sak på delar i Europa, äh, européerna och för övrigt resten av världens folk. Ehm. Um, mm. Så, han har så liksom, de kunde inte sälja sig liksom inte förmågan att vara så korrupt som äh, Nej, han kan inte just alltså det de var är... det älskat honom när han hade haft det här eh äh, hyckleriet. Ja. Och samtidigt då så har de framhåll honom som en sanningssägare, orädd man som vågar stå upp mot överheten. Därförutom äh, In... då när han stod upp mot dem. Ja, du vet det de där han sa där var ju på en konferens som IM, individuell människohjälp. En äh, så kallad välgörenhetsorganisation. Samma organisation som gjorde den här filmen eller projektet med den här filmen det nya Sverige. Där det var massor av ah. såna folk som på brutet svenska sa svenskar måste också anpassa sig efter ja, ah. det nya du vet den här liksom verkligen. Och det är någonting som man och kan bli förbannad på när man ser sig i den filmen vi har ju haft. Ah, alltså den vill man ju bara ju buss, där vill man ju bara slå in en jävla mål. Det är lite roligt att han i dialog med dem då. Den nya ja, landet heter. Droppa, Droppade det här, ja, det nya landet. Droppade det här. Mm. Uh, röda pillret eller vad man vill kalla det för att ja, du vet. Du vill inte bort att tillbeha rätten till sitt land. Nej, men varför får inte svenskarna hävda rätten till sitt land? Varför trampar hon ner på deras deras hävd? Jag har en video här. Det, det nya intressant. det nya landet. Den är typ 1 minut lång. Vi kan ju spela upp mm. den för folk som inte har sett. Ja, vilket precis. Vi har folk arga men det är bra. Det finns ja. ingen väg tillbaka. Sverige blir aldrig som det varit. Europa är i förändring och Sverige behöver som en trygg plats för människor på flykt. Men måste vi söka vägar framåt och hitta ett sätt för alla att leva tillsammans. Det är dags att inse att nya svenskar kommer att ta plats med kultur, språk och vanor. Och det är dags att se det som en positiv kraft. Att vara svensk måste få vara mer än hur färg och födelse ut. Det måste få vara du, jag och alla tillsammans. Det är inte bara nya svenskar som ska integreras. Alla behöver integreras, även etablerat svenskar. Integration handlar om ömsesidighet. Låt oss skapa en framtid som bygger på lika delar realitet och framtidsro. Låt oss bygga ett land där vi sätter hatt och rädsor åt sidan. Vi har alla det nya landet inom oss i våra synsätt, tankar och handlingar. Det är dags att vi tillsammans formar ett land som är stolt, inkluderande och hållbart. Nogat nit det nya landet. Mm. Och ja, ur vägens sväna breda Ja, precis. Bredvägen för den inundergång. Ehm um, det roliga är att inte... den enda gruppen i det här landet som är förmögen till en sån självspäkning som det ändå är att så att säga jupp sin uh, suveränitet är just svenskarna. Jag tror jag tänkte att när svenskarna blir hexor. minoritet kommer de här fina universalistiska och vet totala tron på mirakel att fortleva. Nej, nej, nej är det ju. Det är ju bara liksom ett sorts sätt för svenskarna att förstöra sig själva på grund av självhat för att de inte har någon grund egentligen av mening i sina liv. Nationellt så det slår man ser standardiserat suicidalitet på kollektiv nivå är det. Den här Ja vet vad som väntar efteråt. Jag vet en del av vad som händer i alla fall. Mm. Mm. Vi har vi har ju sett uh... Det är sett uh, ett resultat eh uh, av valet var ju att ehm uh, um, många invandrare kom ju in kommunalt då. Eh uh, de lyckades krysta sig fram på eh uh, röst, uh, röstsedlarna eller vallistorna då från plats typ 20 till plats 1 genom att kampanja på sitt uh, språk. Eh uh, många somalier faktiskt. Många som har kommit hit från Somalia är ju typ politiska släkter. Eh uh, så so mm -hmm. de har ju uh, varit politiskt aktiva i sitt uh, så kallade hemland. Jag vet inte även om de riktigt uppfyller kriterierna för vad man kan kalla formation. Så om man inte kan typ försvara sina gränser och så vidare men skit samma. Eh uh, jag tror att de har gjort det så pass oattraktivt att ingen någonsin vill uh, invadera Somalia igen. Men uh, du hade den här uh, kvinnan då uh, Leila som uh... <laughs> så det med den hade skickat mig. Hon eh, mm. hon lyckades ju via en kampanj helt på somaliska att krysta sin och eh, ja, tog sig in i riksdagen då i det här fallet. Eh, vilket fick ju nationell uppmärksamhet. Vi kan alla historien ska inte gå igenom detaljerna. Hon eh, hon blev ju då uppmärksammad lite här nu igen för att hon tydligen då inte hade intelligens nog att förstå hur ett eh, IKEA designat eh, utskjutningsbord fungerade och eh uh, genom att man inte förstod det så kunde man inte få fram uh, röstknapparna och så so således missade att rösta i uh, statsministern om röstningen då som ändå var ganska dramatisk. Eh uh, och uh, det här väckte väl frågan dels uh, vad har Somalia för intelligens? Eh uh, vi uh, ni kan göra en googling. Jag vill inte hamna i en sån diskussion. Jag tror att vi alla vet ungefär svaret på den här frågan. Men den bredare frågan den heter att tagningen är vad finns det för typ av lämplighetstest när det kommer till riksdags ledarmöter som enligt regeringsformen grundlagen första paragrafen är folkets främsta företrädare jag kan svara på den frågan det finns inget det finns inget lämplighetstest det finns inget krav det enda kravet det är att du är svensk medborgare det finns inget krav på att du ska tala svenska. Det finns inget krav på att du ska vara ostraffad. Det är krav som partierna kan ställa eh uh, internt. Det finns många som är straffade för grova brott som sitter i Sveriges riksdag då. Ehm. Um, mm. Det finns inget krav på att du inte ska uh, vara ekonomiskt utsatt. Det kan uh, vara någonting som typ Säpo vill veta om då för att då finns det ju den här uh, då är, då kan ju du vara känslig för utpressning, du vet. Om du är skyldig folk massa pengar. Och då kan du befinna dig i en situation där du kan påverkas då utifrån. Men det finns inget krav på att du ska anordna ekonomi. Eh uh, jag tror att uh, Lex månadsallyn kanske <går> <går> <går> <går> <går> kanske är den uh, det tydligaste exemplet på det utan uh, det är helt och hållet självreglerande verksamheter. Det beror ju naturligtvis på att riksdagsliga mötena är inte så jätteintresserade att stifta lagar som sätter eh uh, uh, fokus på deras förhavanden eller hur? Seriöst, om, om du om det... du jobbar på en arbetsplats så vill ju inte du eh skapa regler på arbetsplatsen som gör det svårare för dig och dina arbetskamrater utan du vill ju att ni ska ha det så bra som möjligt. Helt ingen fast arbetstid alltså det bryr ju på om ni har om ni hatar att jobba lite men mm. <laughs> du förstår vad jag menar. Mm. Eh, uh, det finns absolut inga krav eh uh, på kompetens, skicklighet. Eh, uh, det finns det faktiskt på tjänstemän eh uh, i alla fall generaldirektör. Jag vet för jag skrev en seppsat som Eh uh, men alltså det det det är så det ser ut och då får du personer eh uh, som inte klarar av att eh uh, uh, manövrera ett uh, ett skjutbord. <går> det, det är där du är. Tjär, det är. Det över så att skjutbordet skulle så är det svårt att manövrera är det. Där så jag jag har är... faktiskt uh, han uppe hjärtat jag han aldrig voterar som riksdagsledamot för att jag mm. var invald och sen avvik jag formellt sett är månad senare då. Mm. I praktiken så har vicket typ innan jag ens blev vald. Mm. Så jag var invald formellt. Jag finns på riksdagen.se i så databas, men jag har aldrig röstat. Däremot har jag suttit inne i riksdagen, alltså i inne i parlamentet många gånger eh uh, och lyssnat på debatter. Jag var ju uh, satt ju med Jimmy Mbro eh uh, mm. Jimmy Oxson eh uh, många gånger när han hade partiella debatt då. Jävla kallan. Ska man vara, ska man vara lite. Du vet, du ska du ska ordning på saker, du ska ordning på papperna, du ska ordning på pärmarna, du ska följa ett fasta kanske komma med lite intressanta förslag. Du ska såklart ha burken redo. Nej, jag jag knappar samma piller som jag har gjort till alla tiden. Eh och ja fan alltså jag skulle skulle kunna säga att du är lite så här Ja, du vet cornersid till eh uh, na farten som ska gå upp och slås i uh, ja plen plen jo. vad heter det? Eh uh, storpratar. Plenisalen. Plenisalen. Ehm ja. mm. uh, jo, det kan man väl det kan man säga men det vet alltså jag tyckte det var lika tråkigt som alla andra att sitta där tyckte jag. Jag tyckte det inte det mm. var kul. Jag gjorde det bara för att det här var mitt jobb. Jag har sällan faktiskt följt en sån här debatt själv. Eh uh, har aldrig riktigt funnit spänningen i det. Eh uh, men uh, ja, skit samma. Ehm uh, vi som sagt, vi är i dödläge just nu. Eh uh, vi har uh, vad ska man säga för en häng, kallar det för en häng riksdag. SD deras de har börjat vakna upp från vik, var den nu var för att vala de befann sig i och har Melin har sagt vi fäller varje jäkla regering tills ni slutar förnedra oss. Alltså de har blivit totalt förnedrade. Och det är inte förnedring av dem, det är förnedring av alla som vill att se en förändring. Berätta vad händer. Det det är Nej, men alltså du, du, de får ingenting. De får ingen tal de får ingen talmansplats. De får ingen ordförande post i utskotten och det här ska man se som när de här symboliska eh uh, positionerna det har ingenting med själva maktutövningen gör inte särskilt mycket i alla fall. Det är en förnedring. De de säger till er, de säger till dem då att ja, men ni fick inte exakt lika mycket som ni trodde att ni skulle få och nu jäklar, nu ska vi hämnas på er. Och samtidigt som det händer i parlamentet så har hela byråkratgänget som löper amok. Och försöker stänga ner och allt och alla. Då hade det här jävla uppropet. Har du sett det? Ja, jag glömde nämna det. Riksdags kansliet. Vad är rikskansliet? Nej. Nej, det är ännu värre. Det är regeringskansliet. Regeringskansliet föråt. Riksdags Re kansliet ja. Det, alltså. Rik... Ja, jag vet, mm. men det är lugnt. Vad gör ja, regeringskansliet? Nej. Alltså vad är det för vad är det för något? Alltså du har ju kuddmaskinen. Du har ju i princip eh det kan ju vara alltså regeringskansliet eh dels så kan det ju vara liksom själv vara eh, den centralaste administrationen alltså bli sedd som man ad administrerar eh, statsministerns angelägenheter. Men eh, mm. vad jag eh, vad jag misstänker att det här är är att det här är folk på departementen också. Det är inte bara folk som sitter på regeringskansliet utan det är folk på alla olika departement och sen så har de kört nu upprop Eh uh, jag vet inte riktigt men skitsamma. Det är en statlig myndighet precis som alla andra. Och då har alltså <laughs> de har de jävla idioterna har åsikt registrerat sig själva. Så det är alltså en lista mm. jag kollade på fria tiden nu. Det är en lista på 260 namn då som har uh, gjort mm. ett upprop och lämnat in det till regeringskansliets uh, förvaltningschef. De har typ sagt så här att uh... Vi tänker inte acceptera en regering som inte står upp för eh, mångfald och jämställdhet och, eh, och som till exempel har en sorts syn att judar som eller muslimer jag citerar alltså mm, inte mm. är svenskar svenskar i något citationstecken också så här. Ja alltså den totala Svens ja, visst, alltså, det är, <laughs> alltså... det är det <laughs> <Ja>. <laughs> så dyrt att tala jävla. Ja, så man ser spotlossa i ansiktet. Och eh vad är det de vill? Jo, alltså de vill att eh, de de ser de ser sig som berättigade att eh, ställa vissa krav på en regering. Alltså du kan inte bara släppa ja. in vem som helst som vi ska vi ska på något sätt administrera här. Nej nej nej. Vi har vissa värd, vi har en värdegrund vi måste vi måste följa. Så att de säger ungefär till de som ska bestämma vilka vilken regerings vilka försorer som ska regera att tänk på att inte sätta de här och de här för då kan inte vi göra vårt jobb och då blir det bara pankaka av det och vi har liksom vi har fasta jobb ni kan inte sparka oss. Det, det, är det där de försöker säga eller varför det här alltså vet varför, vet de vet varför, vad de, inte, de, sparkar okay. de liksom dränera det träsket som vet, äh, om, det, vet det de vet vad de försöker sig. säga. Vet mm. Vet vad de försöker säga. De, Nej, de försöker, röd stämma i på vad de försöker ja. säga. Jag ska röd regeringa dig på vad de försöker, vad de försöker säga. Mm. Vad de försöker säga är att det viktigaste med den här arbetsplatsen det är att folk ska känna gemenskap och ha det trevligt. Och att man ska slippa konfronteras med omständigheter som gör att du i ditt privata liv mår sämre. Det är vad de säger. Och det här är helt och hållet en rimlig position om man är en kvinna som värderar det sociala framför arbetet. Eller om man är en flugman som är en kvinna som eh äh, har en som penis som, som en är penis som penisbärande är kvinna. Rätt. För kvinnor kan också bära penisar och om du säger någonting annat så kan du bli sparkad från svenska lärosäten. Så vad de säger är att för oss är det här en social funktion. Eh vi har den rätt att känna att vi mår bra på vår arbetsplats och den känslan går före objektivitet den känslan går föra vad eventuell eventuella bonrasister kan ha röstat in i riksdagen och i regeringen. Och vi kommer helt enkelt att göra allt vi kan för att behålla den här känslan av en social gemenskap. I förlängningen så innebär det ju en total likriktning av åsikter och äh, det kommer vi göra på bekostnad av allt som är objektivt, allt som är sant och allt som är faktiskt. Om det står i vägen för våra känslor. Det har ju ja, uttryckats att det är, de, de är tillsat att vara en sorts uh, service till regeringen och jag har förstått. De är de är tjänstejon. Ja, vi för sist han ska det det få folk viljan att flytta i den administrativa apparaten helt enkelt. Och det villomete de på grund av värdegrunden som ska göra arbetsplatser mer trivsamma för en viss typ av individ. Om jag har fattat saken rätt. Det det är verkligen på den nivån vi är. Det, det det är den här trevligheten som ska värnas i alla. Alltså SVT mm. hade ju någon bit här om dagen. Nu var det ju typ SVT för efterblivna eller ja förlåt eh det var typ SVT lättläst eller SR lättläst. Du vet de som sa att alternativhögen är rasister som hatar bögar och vill att alla minoriteter ska skickas in i en gaskammare ungefär så beskrev de oss som. Och det det är allt jag avslöjar. SVT har reportage på lättläst svenska för då säger de vad de annars fick se mellan raderna. Eh men eh Mm. De hade ju något reportage där de skrev eller där de sa att det är förbjudet att kränka folk i Sverige. Det är inte förbjudet mm. att kränka folk. Det är högst lagligt. Det är faktiskt en förutsättning för ett åsiktsutbyte är att man emellanåt blir kränkt för att det går emot ens innersta uppfattning eller anligeghet om var i vilken riktning Sverige bör gå. Utan kränktheten, utan den här liksom eh utan den här reaktionen på hur allra känna så finns det ingen dynamik och då finns det inget politiskt samtal. Sen så måste man kunna eh bortse ifrån känslorna man jobbar för eh andra i ett uppdrag som går ut på att ta beslut enligt ja ah, den regering som nu sitter och den riksdag som nu blir involvad. Och vad de sysslar med är ju en manipulation. Det är ju byråkratgänget som visar sina sitt fula tröna. Eh mm. men de de kan inte acceptera att att de äh, blir kränkta oss svenska folkets vägnar. Det var det var som har hänt här. Eh äh, utan äh, en en liksom en hederlig man eh äh, skulle ha bitit ihop och accepterat att här finns det nu ett annat politiskt alternativ som har fått inflytande och jag gör min plikt. Alltså plikt. Kan du tänka dig ordet plikt med vad allt det innebär? Tror du de förstår mm. det ordet? För de har minsta aning om vad plikt innebär? Mm nej. Nej, det är att de fast eh, det är ett högre då, värde. Det är någonting så... du kan känna. Det är någonting du kan eh, försöka sträva, det är någonting du kan någonting du kan känna. Det det till viss mån indikerar att du gör någonting även fast eh, ditt hjärta inte är med. I det. Eller så ser du plikten ja. som, som ett högt ideal Och som kanske det ja, som styr ditt liv. Plikten framför här, allt, va? Tänker det, att, det de, att de, de som hoppar på det här på det här liksom Ida ämbetet ska ha en tilltro till den typen av demokrati då som vi som vi har med folkval och representation och sånt där. Och ska tjäna de folkvalda de som lyckas komma i regeringsställning. Eh med administrativa saker antar jag. Och ja, tydligen så så fort det inte går som de vill alltså så fort det blir eh personer de måste vad assistera som har som får dem att känna sig kränkta i någon mening eller eller ofta tror jag, via proxy kränkta i och med att till exempel någon SD:are som de ska assistera har någon gång sagt att det är skillnad på du vet svenskar och samer eller svenskar och muslimer ifrån Mellanöstern typ det här är olika folkgrupper, du vet muslimer från Mellanöstern är inte svenska, svenskar är inte muslimer från Mellanöstern. <laughs> och det gör att de via proxy eftersom de inte tar åt sig naturligtvis eftersom de är säkert svenskar eh blir kränkta och den andra, den tredje partens vägrar då. Och det lär är så eh fallet här att man går ut och jo en grejen jag vet inte vad man vill åstadkomma vill man på något sätt påverka regeringsbildningen är det det som är grejen eller var Ja det var det... väl sätta press på uh, dels då uh, att uh, Björn Söder uh, inte skulle bli uh, vald till talman jag vet inte exakt när uppropet kom men det kom väl för ett par dagar sen det det är så här mm. alltså det finns ingen logik uh, uh, i, i övrigt än att de bara inte tycker om typ SD och även ev eventuellt Moderaterna mm. för att de säger att Björn Söder har hävdat att det inte finns någonting som heter eller att judar och samer och muslimer inte är svenskar. Samtidigt så sätter de ju svenskar inom sitt variationstecken. Mm. Vilket indikerar att de inte heller anser att det finns någonting som heter svenskar och om det inte finns någonting som heter svenskar enligt dem så kan ju Björn Söders uttalande om att judar är inte är svenskar inte vara felaktigt för att det existerar inte någonting som heter svenskar. Så mm. det finns ju alltså det är liksom alltså det finns inte på djupet någon logik annat än är att de anser sig ha rätten att sätta sig över folk, grundlag, var resultat i syfte att ha en trevlig arbetsplats. Alltså jag kommer ihåg när jag listade ut att mycket av det som styr Sverige, djup Sverige eller inte djup Sverige, men den djupa staten, det är sociala funktioner i Stockholm stad. Vem mm. associerar du med på eh dagset? Vad har du för gemensamma vänner? Vad går ni för eh, till restauranger? Alltså det är så småaktigt. Det är så. Det är exakt vad det är. Det handlar om att tillfredsställa mm. sin sociala grupp och sin gemenskap. Och då kan mm. du helt enkelt inte ha vissa åsikter. Du kan inte ens göra ditt arbete korrekt utan att manifestera och posera och göra det till ett utspel i sig. För att du mm. hela tiden måste tillfredsställa din sociala eh, omgivning då. Och det finns ju någon form av gemenskap där som man på ett sätt kan tycka, ja... Ja bra, bra att de har gemenskap, men gemenskapen byggjer ju på skräckrädslor för att säga fel, göra fel, tänka fel, rösta fel. Det bygger inte på någonting annat än rädslor. Eh uh, det det var liksom grunden för deras agerande här. Det är så litet, det är så småaktigt alltså. Mm. Det finns inget djup bakom det. Det finns bara Nej. en patetisk jävla flugman som bassar ja. omkring. Och är det är där. nevrotiskt skulle jag väl säga. Nevrotiskt det ja. den meningen att det är ett ett så att säga hävdande av en existens men det är en väldigt begränsad sån existens som har en väldigt begränsad eh, kraft att upprätthålla sig själv istället för att mera släppna av och havda och en eh, en existens utanför sig själv liksom bör göra sig själv till en sorts objekt vet, för någonting större så håller de dem ihop liksom sin sin eh bild och sin självbild och sin bild av försök att ting ska vara väldigt så där äh, ivrigt och ängsligt framförallt eftersom de är extremt ängsliga av att det här lilla de har ska försvinna då. Så nevrotiskt ska jag väl sätta säga är det kännetecknande egenskapen eller den mm. kännetecknande grejen för deras vad de vad de håller på med. Nevrot nervosism går ut över deras plikt att tjäna det som de har en uh, tilltro till nämligen det demokratiska systemet. Nu har ju inte vi en tilltro till det demokratiska systemet, men de har det. De tänkt att de ska ha det i alla fall. Och jag ser väl det här mer som en sorts uh, du vet uh, ja kritik mot en av de här kuggarna i det här uh, extremt extremt dåliga uh, statsskick och eh, regim helt enkelt som vi, vi underkastade. Alltså det, det är så dåligt att det är uppenbart att den inte kommer funka i längden. För att människorna som ska få den att gå runt är så dåliga och nevrotiska och uppenbart korrupta. att ja eh, ah, det är klart att det inte kommer funka i längden. Vad tror de? Och det är därför vi eh, uppnågar folket så att säga håll huvudet kallt bara liksom öppna mm. upp dig titta efter någonting titta efter andra grejer det finns saker som det finns historiska skeden man kan studera på hur olika statsskick har efterträtt varandra och sånt där det är det var var mer öppen liksom det det är så att det fokuserar för äh, mycket på den här parti politiken alltså det där det är det som gör en nostalgisk i framtiden när man ändå inser mm. bräckligheten och å andra sidan så eh eftersom du ger folk en dråg och jag eh, försöker att eh, tilltala deras alla lägsta instinkter så kommer du alltid kunna ha en bred grund att rekrytera ifrån. Mm. Och vad vi lo lovar är just nu blod, svett och tårar. Ehm och det ja det passar sig helt enkelt inte för eh uh, folk. Eh uh, och det var ju liksom ja. Uh, ehm um, det det det är en sanning vi får leva med. Eh uh, men uh, vi måste vi har vi har uh, fått en massa frågor plus att vi har lite vi har inte så mycket donationer right. men lite grann. Men kontentan uh, är om en 5 en 5 krona, jag tror inte en 50 öring finns längre, men någon 5 krona har mer att påverka. Än vad du än vad typ 17, 18, 20 procent av befolkningen har då finns det läge att överväga varför en demokrati idag inte är ett styrelseskick som ger en rättvis rep representation och som inte representerar rättvisa Ja, vad fan får jag i det här att, demokratiska samhället Det är en jävla käftsmäll och ja. uh, du ska tacka för det det var vad du ska, ja, det var vad du får Så, ja, donationer exakt. då Roll 88 Donationsstrass Nej Åh, oh, det är luken Alekson oh! Win. Ja det är donationsdags Vi har fått tillbaka Swish Så ni kan Swisha in en liten donation Om ni känner för det Numret är 079 3 1 3 7 2 8 8 Skicka ett litet meddelande om ni känner för det En fråga, önskemål Om låt och så vidare Vi spelar det troblegen. Eh uh, vi har också en box, en postbox. Kan skicka brev, kuvert, eh uh, allt möjligt. Eh uh, det är 600412906 Hägersten. Ni kan gå in på vår sida alltnordn.se, där finns en liten bitcoin grej där. Vi ska försöka få tillbaks uh, uh, en donationsbox där också om man vill donera med kort. Eh uh, vi jobbar på det. Allt eh uh, pågår så som det ska göra. Vi hade fått lite önskemål här om en dropp vi skulle spela för en inkommande donation och uh, den uh, den var lite för sin tid. Eh uh, vi uh, har den här. Nej, det det är mest pressen vet du som ha, hakar upp sig på fel saker och gör, gör fel grejer hela tiden. Vi vill bara vara i fred här och hålla på med vår narcissism. Det är ju det vi vill. Men det är väl mest om den nazimimarna där har skrivit sån på sistone. Så persitorar var vakna på frågan om nazimimar redan 1996 va. Ja. Oh. Nazimimar. Det var ganska alltså det är ju våran gode vän Jonas Inder som säger rasist också. Och ni vet ju ni vet ju vad ni har någon idag. Han tycker mm. vi har en rejäl för att vi förmukar i vissa frågor. Mm. Så. Vilken sjuk helg det var när vi först hörde blott. Och sen så typ äh, kom vi på att äh, fatt Jonas in det så att alltså skitpostade ja, ut den slike. Han satt och Daily Stormer postade mm. på LinkedIn av alla ställen. Kommer du ihåg det? Mm, ja, ja det måste vi platta det tänkte vi. Och, och tänkte så här. Och, okej, vi vi ja. hade precis blivit någon hade precis blivit suckad från Facebook. Vi kände att Facebook var uppe på Ja men det var det var det var sista rundan innan innan totala slut. Vi tror att vi hade på. druckit massa alkohol också. Du gör ju. Vi gjort. hade vi inte rört. Ja. Precis, inte är det är jättemycket då. Nej ja. Dagen innan tror jag hade. Ja, uh, uh, dagen innan. Nej alltså det, inte på själva blodet. In, inte, själv, inte på själva blodet eller på spelningen tror jag. Men det var dagen innan tror jag. Men det var vi dagen innan. Vi satt och liveade. Kom det. på att vi skulle att vi skulle göra <laughs> den här grejen tror jag. Och så vi, vi satt och typ postade Daily Storm och länka på LinkedIn. Och uh. undrade mer för vi insåg att uh, Jonas Inde hade ja, uh, här i princip skrivet saker som du direkt blir borttagen på Facebook för de ja, så här jävla jobbpolicy. Jag blev lite eld eldunderstödd kände vi och ja. eh, vad då bara gå in och hjälpa dem. Eh uh, gör linkten till den hate site igen. Ja. Det <laughs> har tänkt sig. Det var det en helt <laughs> det var en heltast meme mm. under hela helgen. Mm. Sen dess så dog den ut lite grann. Ja. Um... <laughs> Men där så har Jonas var... Inda så han ja. Ja, vi drog i några trådar och eh uh, fick uh, fick ett uh, live hangout men. Eh uh, det var väl okej. Okay. Det var väl Den är faktiskt rätta. Mm. Uh, den är rätt. Uh, den har fått en del uh, träffar också. Alltså vi borde mm. kunna göra my mycket mer sånt egentligen. Jag jag har ju tänkt på det här eh uh, ska vi se. Jag kan ta fram den här lite grann. Jag har ju tänkt på att vi skulle uh, ehm um, faktiskt uh, för stackars hörnet det hänger att gröen som vi snackade om för. Men vi vill också för... säga liksom att alltså Jonas ända han har väl han har ju vissa utmaningar han går igenom just nu och uh, ja han har svårt svårt att så att säga hålla hålla sig uppe alltså i psykiskt ja, hänseende. Men det är ju att han Aha, jag tror och, han och, men ändå liksom att han nu. tycker ändå att han det, det, det, det, att, det är det som svara på de samhällsbalanserna utjämnas på och på vissa områden så har kvinnor mer makt om vi, vi tar, tar i familj alltså bra fam ja, det hjälpte balt faktiskt. Eh uh, ja men vi vi har fortfarande lite kontakt och så han var väldigt uh, ja men han var han var trevlig liksom att prata med. Ja, mm. uh, jag tror att det skulle bli väldigt intressant att träffa honom och, och snacka skjuta skiten. Han mm. uh, han har vissa viktiga saker så jag Shit eh uh, chilla nu. Vi måste uh, måste ta och gå igenom det här snabbt då. Okej, då har vi alltså eh Glenn 1488, Hälseger. Ja, Hälseger. Snäll seger. Järnbiten 70 donation till NA från anonym. Oj, harokat också hans eh pseudonym där. Och Erik 288, rolig och intressant podd, har kommit till nytta av väl. Tack. Det var donationerna. Eh och eh, jag tror att eh, vi kanske ska ska vi ta frågorna vi tar frågorna sen så kör vi eh äh, faktiskt äh, här det. Vi har fått en del frågor. Okej. Okay. Så äh, sure. det finns vissa som är direkt adresserade till dig då. Ja äh, men känn dig fri att svara på mande också. Okej. Okay. Ja. Mm. Äh, avskum. Eh äh, just det jag skulle säga det. Avskum gör ska spela in eh äh, nu till slut blir det av äntligen. Eh äh, vi ska spela in eh äh, kulturarbetarna om Dune. Jag tror att vi kan få med oss en person till på den också nu på sönda. Eh, söndag kväll någon gång. Publicering måndag. Så eh äntligen blir det av. Ehm, just det. Nån jag hade sagt för några gånger att jag skulle köpa Joltcola, men jag googlade med mina googlingar och till en så är Voltcola det riktiga Joltcola och de nya Joltkolorna är inte lika bra som de var förut. Så ska man ha original så ska man köpa Voltcola. Så jag vart på jakten efter Voltcola. Eh uh, mm. så det är på gång. Eh uh, avskrund fråga, kan man rösta på er i EU-valet? Eh uh, fan, alltså jag vet inte. Nu när nu när IFS <gör> inte är så bra. Vad tror du? Har vi potentialen kan vi slå kan vi slå 0,3%? Du och jag. Vi körba du och jag på listan. Ja, det tror jag tror fan att vi ska knöra. Ja. Vi, uh, vi, vi vi vi kampanjerar typ... så fan nu i Vita pillet fram till EU-valet. Uh, vi har ju typ 9000, vi, vi har ju typ jag, fler jag slår, lyssnare slogan. än Ja fler lyssnare än kokta grodan typ. Ja, så exakt. Vi vet typ 9 10 000 lyssnare. Och så Piller bara till typ... Birken till Bryssel. Ja. Vi <här> vill bra för de här människorna. Vitpildra Bryssel. Så. Skicka gurkan, den riktiga gurkan, den riktiga Gustav. Ja, exakt. Nej, uh. så, men alltså seriöst då så när det är klart man inte kan rösta på så varför skulle vi varför skulle man kunna rösta på oss? Vi, vi vill inte ansvar man kan med, tekniskt sett få liksom, typer av system av sig att rösta på oss. Men det är jag ingenting för, jag rekommenderar. För förlämpar de mig fick en röst. Det är som att det är som att min makt på något sätt skulle var tvungen att rättfärdiga så att folk röstar på mig. Herregud. Alltså skrapp människor går och rösta på mig. Det är det är verkligen att uh, uh, jag vet inte vad jag ska säga. Det det känns förnedrande på något sätt att ens uh, tänka tanken. Min kommentar är en helt random drop utan deras samtycke. De yeah, kommer jag, jag tycker de bara väl ser. Det är neger. Nej, det är väl inte okej. Okay. Det, okay. <laughs> ja. det är inte okej. Ja. Så är det absolut ingenting med sak när jag jag håller slutar rosta på oss och fråga avsken får du en chans till. Ja, okej. Okay. Uh, uh, eh bara batfrågar. Hallona får man ringa in och eh uh, uh, här har jag, gjort, ja, undrar, jag, jag, gjort jag. så gjort mina efterforskningar. Mm. Och eh uh, uh, jag trodde ju att typ alla hade någon så här professionell inringningsslussningsservice som, som de annonserade så men tydligen så är det bara folk som tar samtal via Skype. Eh mm. uh, och det är bara att skaffa ett Skype-nummer. Ja uh, men jag hade gärna vil ha haft en så här telefonsluss som vettar folk innan de går på, särskilt om man så, kör direktsändning. För jag vet inte vad det är för typ av galningar jag får på uh, linjen då men eh uh, uh, så det är lite av ett dilemma. Eh uh, <laughs> Det finns jag frågade faktiskt äh, en viss Sven från en viss äh, tidig podcast och mm. äh, han annonserade sig av en amerikansk service det innebär bara att du i sådana fall får ringa ett amerikanskt nummer då. Och där finns den typ av slutsningsfunktion som man kan köpa men jag vet inte. Allting ska vara så komplicerat hela tiden och å andra sidan jag kan inte köra Skype och bara låta vem som helst ringa in live. Alltså eh uh, nej, varken Mölling och fel. Allt kan gå fel. Ja. Uh, jag litar inte på er. Hör ni det i chatten? Ja, precis. Det känns Totalt lite som att, uh, jag vet när det folk som lyssnade på den tidiga Radical Agenda med Christopher Kent så <laughs> en spejsoning det. Inringna, ingen ringare. <laughs> alltså det kan bli rätt kaosigt helt enkelt. Det Just då, nu nära gått typ 2 år kan vi kan vi doxar dig som en av inringarna. Är det är för tidigt eller jag kan verkligen bekräfta eller dementera att jag har varit med i The radical agenda. <laughs> frågan så är så... ja. Frågan är vem som vem som skäms mest för det idag. Jag tror att det kanske med tanke på eh, hur här Kantwell har totalspårat och betett sig ja. Jag skiter i om det finns fans som han är han är tågvrak. Jag har träffat honom en gång innan Charlotsville. Och då tyckte jag att han var väldigt trevlig. Jag tror han typ hängde mm. med vad fan hängde han med? Om ja, han typ han satt och käkade med Richard Spencer nånting på så här ställe typ i Washington DC där. Mm. Vad trevligt då. Och sen så vet jag inte vad fan som hände för två dagar sen eller så ja. Mm. Hu. Uh. Mm. Ja, men ja. nej, jag tyckte du gjorde bra ifrån dig när du ringde den och det jag ja, hade det fan ja, buts, du var typ, ja, du var faktiskt lite för smart på honom om man ska väl ta det. För du typ jag försökte göra ett lite för stort case liksom och ja, ja, du var lite för Alltså de var alla snubblarna som ringer in där sitter ju bara och snackar och ja. tuggar amerikansk. Det vill ju höja nivån. Ja, alltså det tillåt inte han mig. Jag vill ja, jag tyckte bara det bara var kul att ringa in jag ja, var tror typ. Det är bra ja, så. Inte kunde svara typ 12 på monster eller något. Ja, <hör> <hör> man var ringer inte Kentwell. Nu vet vi varför du är så trött på vardagarna för att du Ja, det blir ju inte kommer ja. sängtid ibland. Ja, mm. det jag vet. Känner till det border. Öh uh, Tommy frågar vem är er bildproducent? Skådar eller? Hur uh, den där hjälten Christopher Dahl nere. Alltså ja. Mm. jo visst det kan man väl säga uh, men jag har ju inte typ ja uh, jag producerar ju inte ljus ditt bild, din bild producerar jag inte. Gällt Kristoffer Dölning. Nej, det är jag som producerar den tror uh, jag mest med vets uh, uh. webcam och uh, belysning. Ja, okej, ja visst i det avseendet. Ehm uh, vansinne om Eurocop radio undrar man jävla IT. Eh uh, jag har typ inte lyssnat på Eurocop sen de var i ropet för dryga 10, var, alltså kan det ha varit 10-15 år sedan? Det var ju när de blev polisanmälda för grejer, den här Ahmed och, och de där klippen började snurra. Ja, just det. Jag um, blev faktiskt svånad att de fortfarande lyssnat, håller på. Jag har lyssnat på dem liksom, det var lite Dubba roligt. Bubba och, uh, vad sådär. heter denna? Jag vet inte vad de heter. Uh, jag jag har hur. alltid gillat dem, uh, det är bara det att jag inte har lyssnat på dem på länge för att... Uh. Jag visste inte att de hade på fortfarande. Men jag jag, jag var in och kollade någonting och då såg jag att de hade någon grej på gång men mm. jag vet inte jag, jag skulle kunna lyssna på dem bara för skoj skull. Mm. Ja, uh, de har uh, de har en aktivitet. Eh, uh, de har Lunar Coop som är deras eh uh, uh, som är deras eh uh, uh, typ betalsida då. Mm, okej. Okay. Ehm. Uh, <laughs> Riktigt uh, alltså de har ju hållit en viss estetik då behollt den i i det senaste decenniet och det är, jag tycker det är fräscht fräscht att inte eh uh, förändra mm. utan att köra på. Jag tycker att det mm. finns för lite av den varan. Så uh, ja, jag får gärna med lyssning. Ehm um, snickar den efter när 11:a fråga, vad tror ni att progressiva vänsterglobalister först måste avprogrammeras från sin gamla världsbild? eller är det möjligt att byta åsikt genom att enbart exponeras för era åt tankegods. Alltså jag tror väl att det ena i sådana fall följer det andra. Genom tankarna, idéerna och genom kontinuerlig exponering så blir du på ett sätt ska man säga programmerad. Eh. Ja. Alltså det det är det här liksom mm. vad vänstern brukar använda för argument om det här med sociala konstruktioner. Jag tror att det var någon här Marxismen, vad heter han, Benedict Anderson som lanserade begreppet social konstruktion i faller okay. till nationen. Han sa du vet så här gammalklassisk eh, idehistoriker marxist. Men inte så här mm. en ond människa utan mer en människa som ja. Ja. Mm. Den gamla skolans marxist helt enkelt som du skulle kunna sitta och ha ett intressant samtal med han om han ser det idén om en sociala konstruktioner då och eh, det här har ju eh progressiva vänsterliberala krafter använt för att eh ja, dekonstruera begrepp som nationen och familjen. Och äh, på ett sätt så har de helt rätt i att det är sociala konstruktioner men deras idéer är sociala konstruktioner också. Det vi tävlar om är inte en total återgång till naturen utan vilken typ av social konstruktion som rymmar bäst med det mänskliga psyket, äh, vår biologi, äh, hur vi agerar historiskt. Vi försöker ju bara leva så passant och, och på något sätt äkta som möjligt. Eh äh, och mm. äh, den typen av videor har en viss penetration eh uh, i i samtalet. Men eh uh, uh, vi ska inte lura oss och tro att att vi har något stort inflytande på människor som tycker det motsatta till det vi gör. Vi är för dem irritationsobjekt eh uh, potentiellt ett hot i det att vi appellerar till kanske ett yngre segment eh uh, och så vidare, men jag vet inte. Mm. Ehm uh, det är svårt att säga att det ena skulle Nej. att det skulle vara varken eller. Ja, det är så spetsen spe, stor roll uh, helt ärligt. Jag menar jag tror att uh, fick man bara en liten liten minoritet av uh, totala galningar och extremt uh, kapabla män så tar man bara makten och så skiter de om där lilla skiter de om de små håren typ uh, låt dem uh, Låt dem gnälla, låt dem tycka vad de vill. Då kommer ändå behöva göra vad vi vill. Ja, det är kanske den hetaste tagen. Vi bryr oss ja. inte om vad de tycker så länge de gör som vi vill. Nej, precis. Då ska tänk och tycka vad vi säger åt dem att tänka och tänk att tycka. Annars får de stryk. <laughs> om de inte ja. tycker om vad vi vad de inte säger tänker vad vi säger att de ska tänka så kommer ja. vi att uh, göra nånting. Ja, precis. Det finns fortfarande men Ur vår folkstam som är födda med det rätta virket. Som är gjorda av det rätta virket. <laughs> jag blev anklagad av den här boomergubben på Twitter. Uh, vad heter han? Goten. Som förövt följer mig på Twitter. Bara, du, han, han har tvungen att tagga in mig i någon diskussion på Twitter. Han bara Dully som snor allt sitt från USA. Det var någon sån här diskussion om. Jag vet inte. Anglo, Anglo, det var diskussioner om Anglos. Anglo du har i alla fall något. Vad fan har Goten? Han har ju bara sin... Uh... Han har ett Twitterkonto. Ja. Sitter jag på Twitter-konto med 96 följare? Nej, han har mer, han har fler följare så. Right. Han är så här mus antisemit. Han sitter mm. och varld mysig gubbe och kör lite så här utläggningar med något. Mm. Men han han är anonym. Det är anonym. Ja, det är klart det, det är klart han är det. Eller ska jag sitta bakom ett internet, bakom ett anonymt Twitter-konto och skrika folkförrädare åt folk och posta ja. så här extremt Hollywood nazistiska utläggningar och tagga in Kristoffer Dull i, i diskussionen. Det är ju Ja, det som är som hon idé. Det är produktivt <laughs> om man vill bidra till vår sak liksom hör när det Amon? Nolla. Här är nolla herre föraktpostning på hög nivå god och go, den mm. jävla oh, nolla kom kom hit och liksom snackade istället kom till gästjou det är så ärligt jävla pack eh uh, här för en ann här för en randomiserad dropp till att du hade så mycket kuki i dig trodde jag väl aldrig eh uh. uh, passa bra på tal om kommunister Svenvolt. Eh uh, så ska vi se här då då har vi bra för de här människorna. Då har vi en snickaren nej just det var det här vad redan tagit. Uh, Lowperrock, Lalana frågar, går vi mot Ukraina eller Sydafrika? Gustav, Ukraina, Sydafrika. Eh, ju för att det är så globalistiska tal så putsat eh hoppas ju att man går emot en liknande situation då runt strukturellt som i Ukraina för <laughs> att annars kör vi det ganska körda. Alltså att en en liten grupp eh människor kan förändra spelplanen som som man gjorde då i om med Majdan, men eh, det är väl det är väl det jag hoppas på och eh, oavsett eh, kanske inte antingen eller utan väl mer att ja. Mer åt Ukraina, Sydafrika. Uh, annars är det väl ganska så ser det väl ganska så svart ut i uh, dubbelbemärkelse. Du tycker inte som Kajsa Ekers Ekman då att uh, det är fantastiskt att eh uh, uh, de nu kommer expropriera mark då från boer som som har mark på områden som de aldrig bott uh, några eh uh, ja det, det, alltså många må de flesta som bor i sydafrika är svarta idag i Soweto som är lika mycket befolkning mm. som borna själva. Men hon hon tyckte det var jättefräscht och jättebra. Ja, jag tycker jag tycker väl kanske Kaiza Jekeserk man kan flytta till en uh, liten lägenhet i Sydafrika och köna du känns det vara vitkvinna där ett tag. Uh, det kan ju vara bra för mig. Sitta sitta i Sydevletta på Södermalm eller var hon bor och skriva. Ja. <laughs> Vad då liksom? Hon är jag tror hon har faktiskt hon är inte tillsammans med någon typ av utländsk man som hon uh -huh. har varit väldigt duktig på att dölja för det finns inga bilder på honom och henne tillsammans. Men du uh, uh, ser, mm, ja ja. Hemofytt barnmerkt. Det är väl uh, det kopplet vetenskapen. Han är liksom ja, irrelevant sans, uh, verkligen. Klamans Rabbi eh mm. uh, frågor Chris har du mer info om helgens tal i Malm posta på eventet. Ja, det är det event som jag eh, gjorde reklam för förra veckan. Eh, jag tror att registreringen stängde igår faktiskt. Mm. Eh, men eh, ja, nä jag ska prata om eh, jag tror jag ska faktiskt prata mycket om eh, vita piller. Jag känner att mm. jag vill stå och prata om någonting som jag åtminstone där vet vad jag pratar om. Jag vill inte prata om hur vi ska rädda Sverige eller vad vi ska göra här näst. Jag vill bara prata om Vad är Vita pillet? Varför startar vi? Vad hade för ambition? Vad har vi i Göteborgs stads? Vad kommer vi göra framöver? Hur hur gör man någonting som tilltalar folk? Hur är man underhållande? Eh, den typen mm. av saker ska jag diskutera och temat i alternativa medier så jag tycker väl att Pastor Anders utmärkt att prata om det. Mm, men det är bra. Det jag vill prata om hur svår. vi ska rädda Sverige. Jag måste börja samla mina tankar lite först. Ja. lägger ut innan Ge oss lägger ut texter på exakt allt vi behöver göra för att vända allt. Det mm. det Nej, det det inte exakt Mina... allt men liksom du vet. Jo, men jag vill, jag vill ha kärnan i i Nej. Det här, som... Nej, jag jag vill ha jag vill ha PowerPoint med punkter. Det var Det var hela blueprinten liksom på. Uh... Jag vill ha PowerPoint 10 punkter or go <laughs> home. Det var jag i alla fall. Ja fan det är lite uh, tusen. Jag, annars jag, jag, så kan jag bara ställa mig frågor. Gud lilla busflöp, what the hell? Ja. Jag har frågat mig uh. själv ibland, men uh, vadå? vad då? Det, det så här. Nej, det har varit bra postning. Du hade ja, Nej men man man tar det som bjuds va i uh, termer av vad folk uh, upphöjer den till och uh, eftersom uh. ingen annan gör det så gör jag det. Liksom förklara hur vi ska rädda Sverige och såna här uh. saker. Så det jag men så till och med är det så här lite en utmaning du vet. Ja men tycker att det är så jävla dåligt gör det bättre själv. Men det är så här någon måste ta det ansvaret ändå och det är... jag ser liksom ingen annan direkt göra det med ärligt uppsåt så att vad då får får dras det helt enkelt. Så jag håller helt med dig. Det är man säger det <laughs> och, som eh, man känner på andra. Mm. Det det det är väl det enda man kan göra egentligen. Eh uh, mm, du mm. vi har en direkt fråga till dig här. Eh uh, det mm. X Aquarist Aquarist frågar när ska Gustav sätta upp tavlan? Ja, uh, Gustav. Jaha, den tavlan. Ehm um, Jag vet inte vad ska ske. 20. Ja, i ja, ja, helgen. I helgen. Är jag har en ganska jag har en ledig helg eller ledig och ledig den. Är, jag har lite tid i helgen att typ fixa hemma så att i helgen mm. nästa gång kommer den sitta uppe. Då kommer man inte se den förmodligen. Sätt där någonstans där man inte kan se den. <laughs> Okej. Okay. Ja. Den var så bra. Eh, AG bagge är det outright att ta kalla duschar? Ja. Snickaren ja. igen. Eh, uh, efter den 11 kan ni redogöra lite för de olika generationerna, boomers avlo 40-50-tal exempel. Vad heter det förllana uppfattningar i olika generationer svenska vad tror ni om generationen så kommer ush, eh uh, det är ingenting vi kan gå in på här. Nej, Ställ den frågan mycket. som en donation. Nu mm. kan vi lägga lite mer tid på den. Uh, mm, Frey, jag, har, jag vill höra Gustafs tagning på NoFap. Du har den pratat om det, har ni inte det? Liksom, eller? Om ja, han kommer ja. säga. Mm, fan, vi kan ju prata om det, vi pratar om det lite grann liksom alltså. Det är grejen med NoFap är att uh, hålla tillbaka utlösningar alltså ja, speciellt Inte idka självsex, eller missbruka sin sexualitet för folk. Haha, vad fan! Och... Eh, det som händer, händer då... Jag var tvungen, jag var tvungen. Det som händer då, alltså, är ju att du... Du blir mer känslig. Din sexualitet blir mer känslig, vilket är, kan vara ett problem om du inte tyglar dina sinnen. Alltså att du begränsar dina sinnesintryck. Uh, men... Om du gör det så kan vad börna sexuell energi att vandra upp genom kroppen och typ genomsyra kroppen på ett sätt så att du blir helt enkelt högenergi. Det det är liksom den enkla tagningen ungefär. Mm. Just det, uh, eh och då kollade. Dessutom för, föreställ dig själv sitt och fappa. När du verkligen när du verkligen så du vill uh, tänka vet. på dig själv. Tänkte på det själva. Ditt fast face. Det är dålig optik. Det är dålig optik i din i ditt inre liv. Öh. Uh. Ja. Ja. Oh. Exakt. Det var Folk bra fattar. att du uh, Lucas håller masken när eh uh, chatten exploderar lite grann. Inte lika mycket som killen som vill lyssna <laughs> på dock. Bam. Eh, uh, bra vi har en uh, sista fråga aps 1 Deadman frågar Kvinnor och flygmen passar inte för myndighetsövning militär, militär diktatur när Eh <skratt> uh, alltså svenskarna har en historia av att vara väldigt väldigt följsamma makten eh uh, Gustav eh uh, förespråkar naturligtvis en en förändring på demokratisk laglig eh uh, och icke våldsam väg Media sagt så och även om man skulle vara lagd åt ett annat håll så tycker jag att vi har fått ett kvitto på att äh, svenskarna är inte lagda åt revolutionär hållet och saknar det andliga, spirituella, själsliga uppvaknandet för att ens kunna föreställa sig någonting sånt. Eh, äh, jag tror inte att någon form av eh äh, liksom revolution som innebär att man ändrar styrskick och byter ut ledarskapet att den kommer föra en andlig själslig revolution som i sin tur ger svenskarna en insikt om förutsättning för att förändras i någon värld ingenting kommer att bli bättre förrän så det händer det är min slut sats liberal ja. liberal nationalism som ska syfta till att försvara våra prideparader mot intoleranta muslimer kommer inte att fungera. Det kommer inte att bli en en maktfaktor som kommer att byta ut ett styreskick utan det det börjar i tanken i sinnesvärlden och sen så kommer det manifestera sig. Och jag ser liksom inte hur det skulle kunna gå till på annat sätt. Jag vet inte vad du säger, Gustav. Nej, Kattebarn att den håller med. Eh, kommentarer överflödja. Du eh, Bra. Sa du så väl. Vi, Tack. Uh, det det mm. betyder såklart eh uh, mycket att höra det från dig. Eh uh, vad då vi har ju hörde 50 50 år fyller han inte men fullfängt uh, av system kollaps fyller 50 avsnitt. Ja. Mm precis. Framtiden tillhör ju de som uh, dyker upp. Och hörde dyker ju upp varje vecka. Vi gjort det 50 gånger. Där. Så i viss mån så tillhör framtiden här det eftersom han får sin röst högt och sitt ord spritt och sina memer approprierade. Då kör. Då kör uh, då. Så sant som det är sagt. Här kommer han, mannen som faktiskt levererar mer punktligt än vad vi gör till och med. Mm, mm. Veckans systemkollaps nummer 50 med här det. Jag är Herr D, och det här är veckans systemkollaps. Den alternativa bokmässan som var planerad i Göteborg till helgen ställs in. Mässhallen som var bokad på ett hotell avbokades fräckt i sista stund. Oklart om det var på Göteborgs politikers, Säpos eller Extremvänsterns inrådan. När de sedan valde en paviljong på Heden som plats så bestämde sig polisen för att de inte kunde garantera säkerheten för arrangemanget. Man kan då ställa sig frågan Och det gör jag och även Magnus Söderman i Svego till veckan. Vad vill ni att vi ska göra? Om ni avbokar oss överallt, om ni motarbetar oss, censurerar oss och stoppar våra arrangemang, vad förväntar ni er att vi ska göra? Desperationen i det nuvarande sönderfallande systemet är påtaglig. Nu är det dags för lite personlig not in my backyard postning. Cirka 200 meter från mitt hem blev en 13-åring i veckan knivhuggen på väg hem från skolan. Bode verkar av en i stort sett genomsnittlig pojke. 13-åringen opererades akut men skadorna bedöms ändå vara lindriga. I samma kvarter har vår närbutik råkat ut för ett antal rånförsök eller fullbordade rån av unga utländska pojkar senaste tiden. I helgen som var blev några personer oprovocerat påhoppade och misshandlade av ett så kallat gäng cirka 100 meter från där vårt männerbund för tillfället befann oss. Ett antal nattvandringsprojekt är aktiva i stan, allt från feministiska till nationalistiska sådana. Men kvinnor och yngre utsätts för övergrepp gång på gång. Det är såklart viktigt att vi som en röd pilråde arbetar för att upprätta det vita patriarkatet som är den enda garanten för ett tryggt samhälle. Men en viktig sak jag vill rekommendera folk att göra är att citat normalisera rasism i det offentliga rummet. Sitter du med kompisar på en servering eller promenerar på stan, prata gärna högt om man tycker om sakernas tillstånd. Prata med släktingar och bekanta som inte ser problemen med egna ögon. Låt vår världsbild bli ett inslag i folks vardag. Ju mer vi groomar pöbeln, desto enklare blir det när våra idéer får rejält inflytande. Och nästa person som påstår att Sverige aldrig har varit tryggare är välkommen hit till stan för att göra upp den frågan på tur man handen. På tal om det så sände SVT i förra veckan ett inslag från Bagarmossen med anledning av att kriminella skjutit vilt på varandra i Stockholmsförorten under onsdagen. Den bagisbo de råkat intervjua vill dock inte alls ge en bild av att Bagarmossen skulle ha några problem utan hävdade att det skulle vara citat Guds utvalda förort för att det är så tryggt att bo där. Det är givetvis en ren slump att den första personen de fick tag i var Robin Zachary känd vänsterprofil som bland annat är chef för skiftet.org som arbetar mot alliansen och som tidigare varit politisk sekreterare för sossarna. Vilken slump. Det var allt för mig. Jag är här D och det här var veckans systemkollaps. Nej, nej, nej. De ska kastas ut i landet. Jävla pack och skäggbarn och allt hotar. Mm. Bra. Ord och inga visor. Verkligen. Bra. Nej men eh normalisera inte rasismen utan det normala. Kan vi inte bara ja, säga att det är normalt ja. att tycka så? Ja, alltså normalisera... normalisera normala åsikter och normalt agerande. Det är vad vi säger. Ja. ja, ja Bli exakt. normala. Bara för att det är normalt är det alternativa så innebär det inte att vi vill vara alternativa vi vill vara det är normalt. Nu mm. snor jag lite av Frodes postning här eh uh, men ja. Uh, ja, mm. uh, det det tycker jag det det får vi faktiskt vi får bjuda in honom. Vi försökte annonsera ett strax eh uh, uh, specialavsnitt där vi skulle ha med lite folk från olika delar av Norden men det är lite svårt att få ihop alla på en vardags liksom tid ikväll. Så vi får försöka oh. hitta det eh uh, hitta hitta en lösning i ett annat format eh uh, men uh, så så det här är typ det, egentligen det här är typ alternativ 3. Första var det alternativ och det andra alternativet var inringning och sen föll det också för att vi fick inte upp tekniken och det här blev tredje grejen. Men vadå? Det, det det blir bra det med. Det blir alltid bra. Ja, det blir det blir latare. Vad det, liksom. det så, nästa gång vad gör vi då? Vi får se, vi får se. Ehm um, jag, jag tror inte vi kom, jag ska vi, vi, exakt. Vi kommer på någonting. Mm. Vi ska vi ska sänka förväntningarna hela tiden ofta kan mm. överraska positivt. Det, det är det hemligheten till att lyckas med en bra mm. podcast. Mm. Det är bra. Det du borde ja lära andra hur man gör <laughs> en bra podcast för att uh, vi, vi behöver konkurrens liksom så är det. Ja, det skulle komma en ja. som gör en bra podcast. Det skulle komma en radio ja. snart. Eh uh, som du hört. hörte. Ska komma en till som radior. Ja. Uh. Uh. Men det är också farligt för att jag vet hur uh, alltså det är farligt att annonsera ut någonting och sen uh, inte leverera. Det är jättefarligt. Det det är nästan så att ja, uh, som sagt, det är ja, alltså ja, är ja. typ farligt mer. Ja, men det är, jag vet, någonting. det blir det, är, det är extra jobbet när man så att säga säger att man ska göra någonting. Uh, ja, jag vet. Uh, jag försöker aldrig vet, göra och, uh, det. Det vet. Och ja, och det blir så här, det blir, då kommer pressen och pressen är inte användbar. Alltså den här den typen av press som jag den är inte använder bara ofta uh, utan du behöver mer uh, du behöver ofta leka fram det och det kan ta tid och så att säga låta det ligga och marinera och så där. Ja. Det var alltså, intressant. Det... det var en liten kommentar från en viss Sigvard Tulesson i chatten som skriver finns för många jävla podcast nu starta männebund istället över hela oh, jävla landet. Ja, det är sant. Det är sant. Uh, jag, jo, jag tänker mer ja, liksom alltså, så här det, om man har en lite så här binärt tänk, det det finns inget binärt med världen. Det finns inget som du, säger att du inte kan göra båda. Du kan du ska starta inte ja, på podcast massa på, männebund. Båda. Och det kan vara viktigt, det kan vara viktigt för mågelsen när du ska bli en en snod eller en liksom man bland, man bland männen. Mm. Direkt är typ att din podcast har 100 lyssnare och de 100 lyssnarna är liksom av några av dem är det folk som på något sätt söker sig till dig så att du kan starta ditt management. Det är typ att man signalerar här är jag kontakta mig. Var inte anonym vad det är alltså om du ska på något sätt göra därför att starta en podcast för att samla din herde liksom utan då måste du antingen ha en herde redan eller så måste du vara öppen med vem du är. Mm. Det är ja, eh det är så sant som det är sagt. Lite eh, sista sista grejen här också. Vi kan eh, tipsa om det. Ska vi se. eh rodapiller.nu sprid den äh, äh, länken till så många ni känner. Det är små äh, väldigt aptitliga röda piller om allt ifrån ras, religion, samhälle, sexualitet. Mm. Jag går in nu läser exempel att män i europeisk härkomst begår färre överfalls och gruppvåldtekt än män med härkomst från samtliga andra regioner. Så mm. klickar man på ett nytt piller och då får man en ny faktoid och sen får man en ny faktoid. Röda piller.nu. De har gjort ett jättejobb. Mm. Det är jag tror det finns här. Det finns över 1000 stycken olika faktoider och det skiljer på att det Bra skit. Ja, det låter bra. Röda piller.nu. Mm, ja. Röda piller.nu. Det ryktas om att det ska komma en butik nästa vecka också. Okej. Okay. Vi har ju en praktikant, du vet, vår praktikant Bengt. Mm, mm. Just det. Ja, uh, som uh, som håller på att fixa saker. Så vi slipper göra någonting. Eh, ah. uh, väldigt tacksam. Ja, så att okay. sen uh, kommer butiken nästa vecka förmodligen. Ja, uh, vi får se vad som händer. Uh, Tack för oss. Köpa merch. Tack för oss. Köp merch. Hej.